Je Paloslota zo Žiliny a dnes sme bez technickej podpory. Dnes sa Michal nemôže zúčastniť, preto som si pozval do dnešnej relácie po dvoch týždňoch Branislava Ondrušku, ktorý má stále vypnutý mikrofón. Braňo, ak si tu, tak sa máš možnosť pozdraviť dnešným posluchačom našej relácie po dvoch týždňoch. Pálko, ahoj, ďakujem za pozvanie, pozdravím aj poslucháčov. Ty si momentálne, v handlovej pravdepodobne, tiež pri počítači, nesme, nesme v štúdiu, ale napriek tomu, tí, ktorí sa budú chcieť aktivne zapojiť do našej relácie a budú mať otázky na témy, ktoré otvoríme a nebudeme teda si brať žiadne servitky pred ústa, tak môžu použiť zelené tlačítko na webovej stránke Slobodného vysielača alebo písať maily na studiozavinátflobodný Budeme radi, keď sa zapojíte a budeme sa snažiť na všetky relevantné otázky, ktoré nie sú nejakým spôsobom urážlivé alebo agresívne odpovedať. No, za tie posledné dva týždne, čo sme sa nepočuli, sa toho udialo naozaj veľa, mimochodom som sa nejakým <laughs> spôsobom znovu nákazil, takže ma doškrabe v hrdle, budem musieť sem tam odkašľať, vtedy to budeš musieť braňo a ty, takže dúfam, že sa na mňa posluchači nebudú hnevať. Ale udialo sa toho veľa aj v geopolitike, aj u nás doma v Maďarskej republike, u našich susedov určite áno. A mal som možnosť na posledný víkend 11. 12 apríla byť v v Taliansku, v meste Boloňa, ako host na Medzinárodnom festivalu dokumentárneho filmu Čas našich hrdinov, ktoré, ktorý organizoval Russia Today documentary. Bol som tam nielen ako host, ale ako účastník panelu, kde sa teda ľudia z Talianska mohli pýtať hostí, tých, ktorí Natočili dokumentárne filmy v rôznych častiach našej zeme a hlavne o, teda o vojnových konfliktoch bohužiaľ pýtať na naše pocity, na naše skúsenosti a ja som teda bol dopytovaný hlavne na to, že ako to na Slovensku vlastne my, Slováci, slovenské občania vnímame. Myslím teraz na tú proxy vojnu medzi kolektívnym západom a Ruskou federáciou na Ukrajine. No, povedz mi ty, čo myslíš? Ktorá téma je taká najlepšia, s ktorou by sme mohli začať? Ja si myslím, že keď teraz rýchlo odprezentujem ten festival dokumentárneho filmu, tak nič nepokazím, či? Môžeš to ku ňom robiť takto, potom by som navrhol možno, že keby sme, začali, keby sme začali na Slovensku, trošku chronologicky, od tých politických vyjadrení našej časti hereckej obce. Potom by sme prešli, <laughs> potom by sme mohli prejsť aj na maďarské voľby. Tak, tak, tak. Dnes, dnes to bude mať aj trošku fáznu. <laughs> teraz Michala som nejakým spôsobom uraziť, ale on mi dokáže teda skákať od témy aj, aj teda roz spravať o všetkom možnom, čo zažil on, jeho bratrancie a kamaráti, čo nie je niekedy na prospech uh, držania sa danej témy. V každom prípade, ako som povedal, 11. 12. apríla, teda teda tento posledný víkend som, som bol účastný uh, na festivale dokumentárnych filmov uh, a musím povedať, že tie zážitky, ktoré som, alebo ktoré som si, odtiaľ doniesol, sú naozaj silné. Mnohí, mnohí ľudia z celého sveta, ktorí teda sa odhodlali aj nie ako profesionálni filmári natočiť dokumenty, boli účastní a tie príbehy, ktoré boli vyrozprávané, ich dokumentov, boli naozaj srdcervúce. Najviac sa ma dotkolo jeden z priamo z Gazy, ten film sa volal Zázrak v Gaze, natočila ho Libanonka Halabusab, ktorá, a si predstav, že jaká to je situácia aj v tom Libanone, že ona vlastne prišla z, zo štátu, kde, kde Izrael neustále na Libanonu útočí zúčastnica na dva dni na tomto festivale, ale urobila si, predlžila si ten jej pobyt o jeden deň, teda prišla o deň skôr, aby sa mohla uh, zúčastniť um, akéhosi kurzu, ako variť uh, cestoviny priamo v Boloni, pretože tá Bolonia je práve týmto uh, známa, keď si dáš do vyhľadávača, že čo robiť v Boloni, tak hneď z prvých vecí, ktoré ti vyhodieš, sú kurzy kulinárskeho varenia uh, uh, cestovín a koštovania vína. Tak ten jej film, Zadrak Váze, bol tak emotívny, že ľudia, a teda hlavne ženy, museli ísť tej, nosali von plakať pred, pred budovou, lebo naozaj veľmi ťažko sa na to pozeralo. Na tomto festivale sa zúčastnili samozrejme aj iní, okrem mňa. Zúčastnil sa žurnalista, dokumentarista z Belgická Alexander Penas, ktorý má za ženu z okolností Slovenku, takže sme si aj trošku pokecali, trošku po francúzsky, trošku trošku po slovensky. Ten natočil film za dymovou clonou. Bolo to akési povedanie chronologické rozobranie toho, čo predchádzalo špeciálne špeciálnej vojenské operácii, vyjadrenia von der Leyenovej, Kalasovej a rôznych ďalších predstaviteľov Európskej únie, Severoatlantické aliancie. A v podstate to bolo aj taký, také zhrnutie, zhrnutie nemá situácie, ale aj taká spredpoveď ďalšieho vývoja, čo bude následovať, pretože z tých jednotlivých vyjadrení, ktoré tam nástriala za sebou, je jasné, že ono to len tak neskončí a oni nestrhnú alebo nedajú si dole tú masku, ktorú si nasadili a nespravia žiadne politické, nevyvodia žiadnu politickú zodpovednosť z ich konania aj napriek tomu, že na našom hospodárstve, myslím, na, našom, na hospodárstve Európskej únie sa ich politika, ich ideológia odzrkadluje veľkým spôsobom. Rozprával som sa, stretol som sa, zoznámil som sa napríklad s predstaviteľmi tureckej skupiny, ktorej zástupkyňu robila Sena Erkok. Je to turkyňa žijúca v Nemecku, ktorá natočila dokumentárny film Osem dní v Dombase. Tiež veľmi emotívny film z takého trošku iného pohľadu na, na situáciu, pretože je to umelkyňa, je to spevačka. Že nepozerala sa to na, na tento konflikt očami politika, ale očami uh, ženy a umelca. Um, ďalšie filmy, ktoré som tam teda videl, boli uh, Viním nacistov, to samozrejme bolo o Dombase. Krvavé babky západu, to bol film Tatiany Borš a posledný film, ktorý musím spomenúť, bol o blízkom východe, teda o Palestíne, ten sa volal, a pardon, o Iráne, nie o Palestíne, o Iráne a ten sa volal krvavejší, ale nezlomený. Tiež veľmi emotívny film, ktorý začnal v podstate tvárami tých zavraždených dievčat v tej dievčanskej škole v Minade. Takže môžem za seba teda povedať jedno, že tento dokumentárny, alebo tento festival dokumentárnych filmov je potrebný nielen v Taliansku, je to už druhý ročník. Z Talianska sa bude hýbať smerom do Španielska a neskôr do Paríža. A pre posluchačov mám dobrú správu, pretože koncom mája sa tento dokumentárny festival, festival dokumentárnych filmov bude konať aj v Bratislave. Presný dátum je 29. 30. maja. Miesto však budem o mieste konania tohto festivalu budem informovať neskôr cez e-mailové adresy a preto teraz vyzývam poslucháčov slobodného vysielača, ktorí majú záujem zúčastniť sa takéhoto festivalu, aby posielali uh, v podstate prihlášky alebo e-maily, kde teda uh, napíšu, že majú záujem zúčastniť sa tohto festivalu, bude zadarmo na e-mailovú adresu festival zavinač domov ns.sk. Ešte raz na e v adresu. Festival, Zavinač domov pomôžka NS .sk. Tí, ktorí e, tú prihlášku alebo ten záujem prejavia cez e-mail, e, budú zoznamené, neskôr budú informovaní, kde presne v Bratislave sa, bude tento festival konať, bude to dvojdomá záležitosť. Ten prvý deň bude skôr taký ceremoniál otvorenie toho festivalu budú premietnuté dva filmy. E, druhý bude taký dlhší, od rana až do večera sa budú premietať filmy, predpokladám, že sa stíne premietnúť 5, možno 6 filmov, pretože za každým filmom bude možno pravdepodobne rozprávať sa s tvorcom toho filmu, klasmu otázky, čo zažil, čo videl, aké sú jeho skúsenosti, aký je jeho na vec. A um, aby som teda um, pomaličky končil s touto témou, musím zvraznit ešte jednu vec, že, že že toto je v podstate také bezpečnostné optrenie, pretože v tom Taliansku, keďže to už je druhý rok, tak to nie je festival, ktorý by bol bezodzvy mainstreamové médiá, aj v Taliansku a samozrejme, že tí vojnoví štváči, ktorých v, politike, ktorých v politike nie je málo, tento festival kritizovali jedna z tých hlavných predstaviteľov či kritikou toho, že ten festival vôbec je, že existuje nejaký druhý iný pohľad, Nawet, že, že tu niekto bojuje za to, aby, aby sa tu odprezentovala pravda, bola napríklad Giuseppina, respektíve Pina Piccierno, teda podpredsednička Európskeho parlamentu z Talianska, ktorá je súčasťou Progresívnej aliancie Socialistov a demokratov v Európskom parlamente. A všetkých účastníkov, ale aj divákov, teda, ktorí si prišli pozrieť dokumentárne filmy, nazvala e, Potkanmi. E, na čo následovalo zase niekoľko komentárov, ako napríklad od Luka Romana, ktorý e, by bol heračej, keby sme všetci, ktorí boli v tom kine, vrátane detí a žien zhoreli zaživa ako ľudia v Kranzmontana svojho na tej diskotéke vo Švajci. E, musím vyzdvihnúť ešte jedného jedného mladého muža, s ktorým som sa zoznámil, A to bol Francesco Krosta. Bol to mladý 17-ročný Talian z mesta Trieste, ktorý bol účastný tohto dokumentárneho festivalu, festival dokumentárnych filmov. Je to chlapec, ktorý je od narodenia postihnutý. Narodil sa z... Otec mi to jeho otec mi to opísal ako akúsi jazvu na, na mozgu, ktorá mu spôsobuje to, že nedokáže uh, plne viesť plne funkčný život, pretože nedokáže hýbať ďaleko, má trošku obmedzený pohyb na rukách. Ale tento mladý bojovník, to spomínam, uh, cez únavu inteligenciu zložil akúsi hymnu toho, toho festivalu dokumentárnych filmov, časť našich hrdinov, ktorá bola naozaj tiež veľmi emotívna a volala sa Terra Rosa, teda Červená zem, Donbass, Červená zem. A jeho odvaha, jeho odhodlanie, jeho energia, aj napriek tomu, že nemá vôbec ľahký život. A na jednej strane mi na jednej strane vhnala slzy do očí, ale na druhej strane dala naozaj veľkú energiu, aby som pokračoval v tom, čo robím. Takže ak máš nejaké otázky, bráňo ohľadne toho festivalu, ne, nepripravovali sme si nejako vstupy, takže ak máš nejaké otázky za posluchačov, pýtaj sa ma, môžem ti odpovedať. V podstate si aj odpovedal na otázku, ktorú som mal zámer sa opýtať, že či to bude aj na Slovensku. Povedal si, že áno, super. Takže 29. 30. 30. a 30. To... maj. Tak. Takže to je Bratislave, super, že to dostane vstupne aj Slovenskému, vstup, vstupne. slovenskej verejnosti. bude bude zadarmo, takže každý, naozaj každý, kto má záujem, sa môže zúčastniť pokiaľ bude dostatočne veľa sedení a tá sála má kapacitu 350 ľudí, takže mal by sa zmestiť naozaj každý a samozrejme, že tí ľudia sa môžu medzi sebou meniť, lebo nie všetci budú môcť byť celý deň v Bratislave, nie všetci budú môcť prísť dva dní, takže znovu opakujem, tí, ktorí máte záujem vidieť dokumentárne filmy z celého sveta, filmy, ktoré ukazujú pravdu, o ktorej sa v našich mainstreamových médiách a medzi našimi politikmi a jednotlivcami a mimovladkami a umelcami nerozpráva, posielajte svoje prihlášky na internetovú adresu festivalzavinačdomov.ns.sk Pardon. Cítam ešte? Áno, áno, áno, áno. Môžem, môžem zaktualizovať môžem zaktualizovať teda ten, ten, ten sled tém lebo som ho v zásade nedokončil takže ako prvý teraz ukončený bod festival dokumentárneho filmu teraz by sme sa mohli posunúť na Slovensko a prejsť si vyjadrenia našej hereckej obce respektíve istej časti No a plynulo prejsť na maďarské voľby, lebo však výsledok tých volieb e, sa logicky priamo aj nepriamo dotýka aj Slovenska, aj Ukrajiny, aj Európskej únie, prakticky všetkých, takže tam je si čo povedať. A, mm, a na závere by sme sa potom možno, že mohli dostať e, k Blízkému východu, Irán, Hormus a tak ďalej. Takže tento by som to možno aj Áno, áno. Hey, um, Ja teda ešte pre poslúchačov Slobodného vysielača poviem, že ty si študovaný psycholog. Dobre som to povedal? Áno, áno, áno. áno. Takže veľmi ma zaujíma tvoje hodnotenie, profesionálne hodnotenie um, niektorých teda predstaviteľov nielen politických strán, ale povedzme takého toho liberálnejšieho spektra uh, sympatizantov politických strán, samotných predstaviteľov politických strán na dáne témy. Dúfam, že to bude, dúfam, že to bude nielen vtipné, ale <laughs> ja už sa teraz usmievam, pretože... Častokrát upozorniem na to, že niektorí predstaviteľi, hlavne tá progresívneho Slovenska, liberálov, nazývam ich aj duhovými marxistami, trpia si schizofreniou, ktorej sa dostaneme práve pri tých, pri tých voľbách v Maďarsku. Ale teraz teda začním s tými hercami, keď si to už naťukol. Ktorý z tých našich umelcov ti tak najviac akože nejakou utkvel v pamäti alebo ktorý zanechal najväčšiu, najväčšiu takú ríhu na tvojom podvedomí. No, je, je pravda, že určitým spôsobom si na niektoré veci ľudia zvykajú. Hej. Ono to už začalo byť taký folklór, že sa na rôznych podujatiach, kultúrnych, ale aj rôznych iných, vyjadrovali k politike rôzni ľudia, rôzne profesie. Hneď na začiatku, respektíve... No, vyjadrili sa prakticky všetci, ale čo bolo pre mňa uh, osobne a nielen osobne, ale aj profesne najdôležitejšie uh, a kritické, keď sa vyjadrili uh, psychológovia a psychiatri tým uh, spomínaným uh, uh, otvoreným tým, tým listom, kde sa snažili naďalku diagnostikovať uh, duševný stav uh, predsedu vlády Slovenskej republiky, to bolo asi pred rok, uh, a pol. A Mm, bolo to absolútne hej, len problém bol, problém, bol, problém bol ten, že boli zastrešení vtedy s stavovskou organizáciou, nejako jednotlivci, ktorí uh, nemajú uh, predsa mať žiadny problém mať svoj politický názor, veď v poriadku, že ho majú, je to, je to logické, prirodzené, legitimné mať svoj názor, môžu ho vyjadrovať, ale um, ako tam bolo pomílené ten, ten, ten spôsob a tá forma, že nezastrešiť sa tou stavovskou organizáciou bol absolútny základ. No, nejakým spôsobom sa to, hm, to strátilo, ako keby to splnilo svoju úlohu v tej postupnej diskreditácii predsedu vlády, tie útoky lebo fico, dosbolofica a všetko len v každom druhom e, slove, alebo v každej druhej vete, fico, fico, fico, fico, tak ako keby toto bol nejaký Nejaký, nejaký potrebný bod, aby sa teda vyjadrili aj psychológovia a psychiatri a nejakým spôsobom táto linka, táto voľna pokračuje ďalej. No a de facto takýmto spôsobom to robili aj uh, tí herci, Časť hereckej obce, to vždy zdôrazňujem, že časť hereckej obce, lebo hercov na Slovensku, ja neviem, či ich môžeme počítať na tisíce alebo desať tisíce, neviem, koľko je hercov, keď zarátame povedzme aj hercov, ktorí sú, povedzme, ako tí, takí tí... Pochotníci, povedzme, že nie neprofesionálni, tak ich je naozaj určite veľa, ale čo sa tak najhlučnejšie vyjadrujú tých zrátame, ja si myslím 20-30 jednotlivcov hej, plus mínus, takže nemyslím si, že ich je viac. A tiež to malo svoju určitú postupnosť... Ťa, ťa, braňo, zastavím, za... zastavím ťa, Len sa spýtam. Koľko to bolo vtedy tých psychologov a psychiatrov, ktorí sa podpísali pod ten list, alebo pod, pod tú diagnózu na ďalku? Pamätáš si to číslo? 855. Um, máš vedomosť, že koľko psychologov a psychiatrov Teatro na Slovensku um, má prax, má, má, na to, má na to školu, aby mohlo vykonávať teda prax na Slovensku? Či, či také číslo asi nemáš v hlave? To nepredpokladám. Toto, toto, toto, toto číslo nemám v hlave, lebo ho v zásade ani nemôže mať v hlave, uh, pretože len teraz v oktobri minulého roka sa novelizoval zákon o psychologickej činnosti a v rámci toho zákona bola, bola aj úprava, čo sa týka slovenskej komory psychológov. Slovenská komora psychologov mohla mať v radoch svojich členov len psychologa, ktorý má aj určitú špecializáciu. To znamená, že nie je len psycholog bez špecializácie, ale má aj už dokončí nejaké špecializačné štúdium a je buď poradenský, pracovný, klinický a tak ďalej. Takže, takže takýto psychológ má povinnosť byť v komore, ale po tejto novele už musí pribudlo nielen členstvo v komore, ale aj takzvaná registrácia v komore. To znamená, že aj každý jeden psycholog, každý, kto má titul druhý stupeň, to znamená, či je to, či je to psycholog, ktorý pracuje pre povedzme úrady práce v rámci sociálno-opravnej ochrany deti a sociálnej kurately, či už je to práca psychologa v školstve a tak ďalej. Inými slovami, aj ten psycholog, ktorý nemá tu za sebou to špecializačné štúdium a prípravu práce v zdravotníctve, Musí byť, e, má povinnosť byť registrovaný e, v Slovenskej komore psychológov. Takže v podstate až teraz e, e, niekedy sa to číslo nejakým spôsobom spresňuje a až teraz niekedy bude známe, okay. že aké je to množstvo e, reálne tých psychológov. Pretože, ale ich je veľa. Hej, ja, som ja, sa už... ťa to spýtal, ja som sa ťa to spýtal úmyselne, lebo ja, ja som si to rýchlo hodil do Google, kým si rozprával Našťastie som mal dosť času. Tak Google mi vyhodil ako vyhľadávač, na ktorý sa spolieha veľa ľudí. To, že psychiatrov máme približne 300 a máme 855 psychologov nejakým spôsobom, ktorí teda majú prax na Slovensku. To znamená, že, že, že tých, tých psychologov a psychiatrov dokopie 1155 odhadom približne. Hej? A keď ty hovoríš, že 80 ľudí, 85 týchto profesionálov, ktorí by nemali byť teda politicky angažovaní a nemali žiadny fyzický kontakt s Robertom Ficom a nemohli sa teda s ním rozprávať, aby mohli zhodnotiť jeho psychický stav, podpísal tento list, tak ja som chcel našim poslúchačom povedať, že v podstate podľa tých čísel, ktoré som zistil, len 7%, 7% uh ľudí, ktorí sú majú prax, majú aj teda školu, či už za psychologa alebo psychiatra, sa vyjadrilo a podpísalo pod ten list. Takže nie je to žiadna polovica, nie je to ani tretina, nie je to žiadna majorita, je to proste 7%, čo priznajme si, nie je až tak veľa keď sa zoberie na percentá, ktoré sa takýmto spôsobom prezradili, že sú politicky angažovaní a že. S... alebo že sa nechali zneužiť niektorými politickými stranami a politickými silami na Slovensku na to, aby sa zapojili do toho politického boja, ktorý, ako si ty povedal, slúžil v tom čase na vytvorenie akéhosi obrazu álo, Roberta álo. Fica, ktorý je duševne možno aj slabší. Áno, ja som cel, ja som cel ako bojovník proti digitálnym technológiám som nepoužil Google, išiel som to vypočítať, koľko je to množstvo. Viem napríklad, že Filozofická fakulta Univerzity Komenského príjme každý rok nejakých 80 jednotlivcov do prvého ročníka. Predpokladám, že nejakých 70 ich môže v podstate úspešne ukončiť magisterské štúdium. Na Slovensku máme katedier jednotborej psychológie, neviem koľko, hej, 7-8 plus minus, takže vieme si v podstate hej, za nejaké obdobie dorátať, koľko tých psychologov tu, tu, tu, tu približne máme. Ale tým, že si dohodil do Google, tak je zrejme a je to jasné. Dalo by sa k tomu aj takto dorátať, ako ja hovorím, že to ne, naozaj nebola polovica, hej, bolo to, bola to naozaj len, uh, len, len marginálna časť. A presne, presne k tomuto uh, sa chcem v podstate dopracovať, Uh, tam, tam hrali rolu, tam hrali rolu najmä tituli. Hej, uh, tam uh, bol potrebný ten titul, profesor, docent, PhD a tak ďalej, predmenom, zamenom, jedno s druhým a tak ďalej. Aby to vytvorilo, aby to vytvorilo v tej spoločnosti uh, určitú určitú váhu a niečo podobné, niečo podobné alebo ten pod, alebo až rovnaký princíp je uplatnený v rámci vplyvu na spoločnosť tá herecká obec. Ako sme sa bavili tých hercov a keď zarátáme ochotníkov, tak vieme, že tých hercov je, proste, je ich tu proste veľa. Je ich tu tisícky. A, a jednoducho vyjadruje sa ich 20, 30, hej. môžeme ich menovať. Ja by, som, ja, by som vypí, ja by som vypichol tak, tak, tak, ja to som chcel akurát vypichol, že vypichnúť jemena, že, že ktoré, ktoré, tak, jak sa ozývajú najčastejšie, tak uh, v prvom rade je to ten náš slovenský Spongebob uh, stanke, ten je tak naozaj najviac asi viditeľný, najaktívnejší. Aj, aj teda pri zbereči, akciách, kde sa zbierajú vojnovi štvači na tanky a, a municiu. Um, ale teraz poslednú dobu nám teda vyskočili tí noví, ten kramár, ten uh, koleník, teraz posledná sa ozvala staršia pani Kronerová. A medzi nich by som započítal ešte jedného, na ktorom sa mnohí smejú, ktorého mnohí považujú za... Mm, duševne labilnejšieho, mentálne slabšieho, ale, ale robím to úmyselne, pretože tento jediný robí tak, ako sa to robiť má, a to je Jožo Pročko. Takže ešte raz sa teda pýtam, že ktorý z týchto ľudí, ktorých som spomenul, či, alebo si chcel spomenúť, aj ty môžeš aj doplniť, že ktorý ti najviac tak utkúval v pamäti, alebo ten jeho výstup, ktorý ti najviac utkúval v pamäti? Jednoznačne to bol Maroš Kramar, hej, poslednej dobe je koleník. Áno, ako si hovoril Richard stanke, ten je, ten je v podstate už folklor v tomto, v tomto, v tomto, v tomto čo robí. Ale... A sú aj ďalší. Ja ich nechcem naozaj úplne všetkých menovať, pretože keď som sa na sociálnej sieti istej vyjadril k tejto téme, tak to spôsobilo veľkú burku. A myslím, že aj práve preto, lebo boli menovaní aj aj tí ostatní, ktorí sa, ktorí sa radi zapájajú. Ale, ale čo som chcel povedať ako najdôležitejšie, je, že tá tvár, tá, tvár by mala byť, tá tvár by mala byť známa. Tak ako pri tých psychologoch, psychiatroch, tam boli dôležité, dôležité tituly, aby tomu, aby tomu bola daná váha, tak, takým, tak v prípade hercov, hej, tak to musí byť práve na tá najväčšia, tá, tá, tá popularita, tá poznateľnosť, tá viditeľnosť tej tváre. Rozpoznateľnosť, ja. To je tam, to je tam, to je tam ako keby najdôležitejšie, najdôležitejší mer, meritum alebo parameter lebo napríklad, keď si zoberieme aj veľakrát, to je zase už potom nesprávne vnímané aj ostatnou spoločnosťou, že potom chceme už odsúdiť všetkých psychológov, už chceme odsúdiť potom všetkých hercov, už celá umelecká obec. A pritom ja som nepočul nejakého solistu, nejakého huslistu, alebo ja som nepočul nikoho v takomto duchu sa proste vyjadrovať, nikde. len, len herci a konkrétna malá časť tých hercov. Podobne ako s tými psychologmi a psychiatrami. A dobre si tam načal práve ten prípad Joža Pročka, že áno, toto sa, presne takto sa to má robiť. Prečo uh, herec? Každý jeden, aj psycholog, aj lekár, aj právnik, aj herec, každý má právo na svoj uh, názor a môže ho prezentovať. Môžeme potom neskôr rozriešiť uh, otázku uh, spôsobu a formy uh, toho vyjadrovania tohto politického názoru, ale keď chcel aktívne herec, moderátor alebo ako by zabávač Jozef Pročko, chcel sa nejakým spôsobom angažovať v politike, tak to urobil presne tak, ako sa to urobiť má. Vstúpil do politickej strany a prezentuje opäť spôsob, akým to je, je druhá vec, ale prezentuje to tak ten svoj názor uh, na tej pôde, na ktorej sa prezentovať má. A keď si zoberiem aj svoj vlastný prípad. Ne, ja som psycholog, ne, a psycholog sa ja sa tiež môžem predsa angažovať politicky, ale e, nebudem, keď vediem nejaké psychologické poradenstvo alebo nejakú, nejaké, nejaké skupinové sedenie, tak ja predsa tých mojich klientov nebudem zaťažovať e, alebo utravovať na týchto sedeniach, na týchto poradenských hodinách e, svojimi politickými názormi. Pretože tí ľudia sem priš prišli za mnou e, pre poradenstvo. A ja som povinný ako profesionál im doručiť to poradenstvo a nie ich zaťažovať politickými názormi. Ale keďže chcem byť politicky aktívny, chcem, aby, ten, aby, aby zaznel ten názor aj v tom prostredí politickom alebo vo širšej verejnosti, tak predsa vstúpim a vstúpil som do politickej strany a v rámci nej sa angažujem. Takže... Počuli, ty si načetol takú zaujímavú no, tému. Keby si, keby si ty na, na, na, na tvoje sedenie, povedzme aj skupinové sedenie s, s tvojimi klientami, vniesol svoje politické názory, ktoré by si tam pretláčal a niektorému z tých klientov by sa to nepáčilo a dal by ťa na nejakú, povedzme, nahlasil by ťa na nejakú komoru psychológov, mohlo by to mať aj nejaké následky, čo sa týka tvojej licencie, toho, to je tvoje praxe. Áno, áno, áno, pretože, pretože my ako psychológovia sa musíme riadiť e, e, kódexom etickým a tam je nutné rešpektovať v podstate e, nerobiť, rozdiely, nerobiť rozdiely a tam naozaj musí byť urobený rešpekt e, vo vzťahu k, k všetkému. E, takže takéto ovplyvňovanie takéto je, je nepripustné nepočul som, že by niekto riešil tých, ktorí sa podpísali pod ten list, ktorí sa teda politicky angažujú a aktivizovali sa. No, ja môžem povedať, že za mňa teda <kým> nemám, nemám ja takého jedného toho herca, ktorý by mi nejako utkvel v pamäti, že ten najviac nejakým spôsobom v tom poslednom čase, teda, keď budem hovoriť o Koleníkovi, o Kramárovi a o pani Kronerovej, útko v pamäti, ale jedno ich spája, proste to, čo si pomenoval aj ty, že e, pokiaľ sa teda chcú politicky angažovať, aktivizovať, e, e, ani jeden z nich doposiaľ nepovedal, že je teda súčasťou nejakej politickej strany, že je voličom nejakej politickej strany, respektíve sympatizantom, alebo že je nejakým spôsobom previazaný na niektorú z tých politických stran alebo na niektorého z lídrov politických strán to ani jeden nepovedal. Všetci dokola hovoria takúto nejakú zvláštnu mantru, že s tou kultúrou je to teraz veľmi zle na tom Slovensku a preto musíme spoludržať. Kramár povedal, že keď si to môžu dovoliť herci v štátoch amerických, respektíve na západe, tak to môže urobiť aj on. A teda vyslovil, že dosť bolo Fica zase pani Kronerová v tom šote, ktorý som videl sa rozčúvala nad tým, že ako je možné že oni nemajú priestor na to aby vyjadrili svoj politický názor v STVR, alebo verejnoprávnej televízii, ktorá je teda pre všetkých pre všetkých Slovak, slovenských občanov, pretože oni ju v podstate uh, platia, ten jej chod a uh, jedno čo týchto ľudí všetkých spája je ako keby No, ja neviem možno je to diagnoza to nám môžeš povedať ty, ale pre mňa je to uh, absolútne nepochopenie situácie, alebo nejaký dojem nadradenosti pretože oni, ani jeden z nich nemá mandát na to, aby zastupoval ani tu umeleckú obec, ani dokonca ani tých hercov. Nebudeme hovoriť o tých, ktorí hrajú na, na nejaké sláčkové nástroje, alebo proste nebudeme hovoriť o maliároch a o ďalších umelcoch, ktorí na Slovensku máme. Ale oni nemajú určite mandát ani na to, aby rozprávali za nejakú časť obyvateľstva, pretože im ten mandát nikto nikdy nedal. Hej, keď pani Kronerová sa stiažuje, že nemá priestor v STVRK. Neviem, prečo by ho ona mala mať v tej esteverke, aby sa vyjadrovala k politike mimo politických relácií. Pretože ona nie je zvolený zástupca v riadných voľbách ani na úrovni mesta, ani na úrovni župy a už vôbec nie na úrovni parlamentu. Takže ona nemá v podstate právo rozprávať svoj politický názor za nikoho iného ako za samú seba. To je, jedna, to je jedna z tých vecí, ktorú treba vypichnúť. Druhá z tých vecí, ktorú treba vypichnúť, je to, že keď koleník rozprával o tom, že teda s tou kultúrou je to na Slovensku zlé v tej relácii Let's Dance, tak treba naozaj zdôrazniť, že Let's Dance je komerčná, zábavná relácia, v ktorej ide len a len o zisk a len a len o peniaze. A on tam nie je zadá... Darmo. Takže ak on nejakým spôsobom súčistí s tými ďalšími uh, umelcami, ktorých mnohých môžeme nazvať kľudne aj pijavicami, pretože v podstate pre uh, skutočnú kultúru na Slovensku neurobili okrem toho, že cicajú rozpočet Slovenskej republiky nič, tak nech sa podeli o svoju výplatu. Nech teda ide zadarmo do tej zábavnej relácie a nech zadarmo hrá aj v, v, tom, v, tom, seriáli na, ten, v tom seriáli Dunaj keď teda chce súcitiť a ukázať nejakú spolupatričnosť. A nech rozdá svoju výplatu každému, ktorému si bude myslieť, že ju potrebuje viac ako on sám. No a čo sa týka Maroša Kramára, tak tam v podstate ten krátky šot, kde teda Maroš Kramár sa vyjadril, že už má plné zuby Robafica, a že by teda, ako všetci ostatní progresívci, liberáli a dúhoj marxisti chceli, aby Fico skončil, či už tak, alebo onak, pretože ten môže za všetko a s ním sa môže robiť všetko. Jeho môžu psychiatria a psychológovia označovať za duševne labilného, do neho sa môže strieľať, do neho sa môže pichať, na neho sa môže ísť s valaškou. Proste do toho chlapa naozaj si môže každý kopnúť, kto má mikrofon pri ústach a stojí aj pred kamerou napríklad, dokonca aj 16-ročný opity či 17-ročný opitý Kramar, ktorý prednedávno nabúhal na ukradnutom ocelom aute. A ten, ten klip, ktorý, ktorý teda sa šíril mediálnym priest a sociálnymi sieťami hlavne, kde teda si myslím, že Maroš Kramar si dosť pohoršil na, na svojej reputácii. Bol šírený denníkom N, čo hovorí samo za seba. Bol šírený vlastne len ten klip z celého toho podujate, kde sa udelovali ceny na, za, za publikácie nejakých kníh. Táto, táto akcia, to oceňovanie, či udelovanie cien, to nebola nejaká relevantná vec, bolo to, myslím, že sponzorované a financované mimovládkami zo štátov amerických. A otázne je, keď to teda boli mimovládky zo Spolnik štátov amerických, že aké je ich finančné pozadie, či to nie je náhodou Deep State, ktorý stojí za, za peniazmi tých mimo vlado, ktoré teda preposlali na Slovensko. A pokiaľ by to bol Deep State, ktorého súčasťou je aj George Soros napríklad, hej, to zase, nehovorím to ako fakt, hovorím to ako hypotézu. Uh, otázka je, že či ten Maroš Kramár to urobil dobrovoľne, lebo chcel, urobil to, lebo to mohol spraviť a mal také vyjadrenie, lebo mal pocit, že je na chvíľku Robert Hero, a vedel, že to teda denník gen rozšíri a teda je, tá jeho tvár bude o niečo viditeľne v, v, v tom okolí medzi tými umelcami. Alebo to musel urobiť, lebo za to zobral peniaze. A to je to, čo naozaj v týchto troch prípadoch, tak ako som povedal, som musel zdlazniť, lebo Nemôžeme si byť istí, že je všetko tak, ako to vyzerá. Ty máš aký pohľad na to, čo som teraz povedal? No, nech takto nechcem, byť, nechcem, nechcem špekulovať, nemám dostatočné informácie, ale to, čo hovoríš, má hlavu a petu, má to svoju vnútornú logiku a... Ale čo som si tu ja ešte poznačil, aby sme sa posunuli, som myslel aj k tej ďalšej téme, lebo pozerám, že už diskutujeme, 3,4 hodinku, aby sme sa dostali aj k tomu Maďarsku. Chcel som, chcel som ešte, chcel som ešte k, tým, k tým hercom možno, že dodať, aby, že celkovo, celkovo sa ako keby stratila určitá miera toho rozlišovania, že kde čo patrí. My si to neuvedomujeme, ale toto chcem hovoriť hlavne teraz aj ako psychológ, že tým, že my v podstate tú politiku už vnášame e, úplne že všade, politika rozdeluje, tie názory proste sú, sú, sú rôzne, a tým pádom vždy, keď sa bavíme o politike, tak vždy musíš natrafiť na niekoho, s kým, s kým názrovo nesúhlasíš. Ej? A keď jednoducho tú politiku budeme riešiť úplne všade, ej? v reštaurácii, v práci, toma v obývačke, my proste nenajdeme už žiadne miesto, kde by sme sa mohli zhodnúť na nejakej, na nejakej spoločnej hodnote, alebo na nejakej spoločnej veci. A jedno z tých miest, kde, ktoré, ktoré tej politike sa má vyhýbať, jednak sú to školy, jednak sú to iné miesta, ale je to aj práve tie domy, kultúry, hej, alebo tie divadlá. Ten priestor pre kultúru v podstate, tam sa máme, tam sa máme stretnúť všetci a tam máme hľadať zmysel, pozerať umenie, analyzovať alebo, alebo zamýšľať sa nad replikami, alebo výjavmi, alebo tým, čo sa nám tu zobrazuje, hľadať myšlienky, rozímať, nechávať sa naozaj oplývať tým umením a tento priestor, tento priestor, Títo konkrétni jednotliví herci ho narúšajú primitívnym, ja to poviem narovinu, až primitívnym spôsobom tým, stačí, že tam zahlási jednu hlášku. U celé umenie, celé divadelné predstavne môže byť úžasné a krásne na vysokej úrovni. Stačí jedna jediná takáto veta na záver. Je to celé znehodnotené. A poviem to aj za seba. Ja si pamätám, že som pred, to bol ešte pred Kornom, som bol na vojne a miery na Slovenskom národnom divadle. Hral tam Milan Ondrík, Koleník, Richard Stanke a tak ďalej. Už vtedy som pri tom Richardovi Stánke mal obrovský problém proste pozerať sa na neho inak ako na tú postavu, ktorú hrá hral tam postavu a hral ho naozaj vynikajúco, ako herec. Ale ja som ho stále som musel bojovať s tým, že som ho vždycky videl ako toho um, ukričaného pána na tribúne. A jednoducho, jednoducho už, už, narúšali, už narúšali niečo, čo malo naozaj hodnotu. Pretože celkovo, ja ešte, ešte, ešte patrím k tým ľuďom, ktorí e, to dokážu oddeliť, že viem sledovať to herecké umenie hej, tú divadelnú hru aj keď tí protagonisti sa v tej e, súkromnej rovine už vyfarbujú iným spôsobom a povedal by som nie, samozrejme nevhodným a viem to ešte rozlíšiť, ale mnoho ľudí toto už nedokáže a mnoho ľudí do toho divadla už len kvôli tomu, že si poz, pozrú e, osoby a obsadenie do toho divadla neprídu sami si môžu týmto škodiť Vlastne, keď som ťa teraz tak počúval, zaznelo tu, že cez kultúru, cez to umenie, cez ich herecké výkony, cez tie divadelné predstavenia a v podstate však kultúra a umenie nie je len o divadle, ale tí umelci by mali a mohli spájať. Ale svojím spôsobom ľudia ako Stanke, Vašariová, Kramár, Kronerová, Koleník v podstate tým, že nevedia, ako uchopiť to prezentovanie svojho politického názoru a nevedia, že kedy je tá správna doba ten svoj politický názor prejaviť, tú spoločnosť rozdelujú, čo je veľká škoda. V podstate s tým súhlasím, čo si povedal. Je to škoda, lebo, to, ten, priestor, lebo to ten priestor, kde sa naozaj môžeme ako ľudia stretnúť s rôznymi názormi, e, je stále menší a menší. Už keď sa zamyslíš, tak jediné, čo ti ostáva, je zobrať, e, kde, kde pôjdeš, kde sa už tá politika nedostala. Ona sa už dostala úplne všade. Dokonca aj v lese, keď stretneš medveďa. No, má, máš pravdu, lebo vieš, ke, keby sme... Si zobrali naozaj tie komerčné, zábavné relácie, ktoré sú ja neviem o tom varení. Keby tam tí kuchári, ktorí teda chcú byť úspešní a snažia sa získať nejakú sympatiu a vyhrať nejakú súťaž. Pri rezaní zemiaku rozprávali, že toto je Fico a robil by to každý. Hej. Niekto by to robil pri retvičke, niekto pri zemiaku. To je to isté, čo spravil ten koleník, že využil tých svojich 10 sekúnd na tie svoje 3-4 vety, ktoré nemali e, faktograficky, nemali v podstate žiadne, žiadne, žiadne pevné základy. To je jeho pocit, pretože je to do nekonečná omielaná mantra, hej, folklór hovoríš ty, uh, v mainstreamových médiách, medzi mimovládkami, medzi tými jednotlivcami, medzi tými aktivistami, uh, tými liberálmi, progresívcami, ale medzi tými fašistami z demokratov odnaďa, uh, lebo Fico, lebo kultúra úpadá, lebo u uh, našich umelci nemajú čuda do huby, uh, <laughs> A, ale faktograficky som nepočul jeden argument, jeden padný argument, za ktorý by sa dalo chytiť, že kde vlastne robí to ministerstvo kultúry tú chybu a prečo tá kultúra upadá, ako je možné, že upadá. Vieš, nie je to náhodou aj chyba takých ľudí, ako sú práve tá Vášerijová, Krámar, Kronerová, Koleník, stanke, že tá kultúra upadá. Pretože áno, oni môžu ísť na to pódium a tam môžu ako súkromné osoby a ako osoby, ktoré za sebou majú teda aj nejaký profesný život a boli úspešní, že to im nikto nebere, povedať svoj uh, politicky súkromný názor. Ale nemôžu to paušalizovať, pretože nie všetci herci, nielen nie, nie televízni teda a seriálovi, ale aj, aj, aj divadelní, súhlasia s ich názormi, podľa aj hercov, ktorí s nimi nesúhlasia. A takisto majú dnes problém v tom audiovizuálnom fonde získať nejaké peniaze. A sú teda ako keby ich opozíciou, teda nie sú ani progresívci, ani liberáli, ani, ani nie sú od Nadia proste, alebo od Matoviča. A tiež majú no. problém, pretože financie na Slovensku proste nie sú v dobrom stave. Situácia nie je ľahká, tak, takú, ako ju máme. A preto znovu opakujem, že milí, milí umelci, pani Vašariová, pani Kronerová, pán Krámar, Koleník, stanke, nech sa páči, zoberte si príklad od toho jedného jediného, od toho Joška Pročka. Vyberte si teda tú ideológiu, vyberte si tých, ktorí vám vyhovujú ako vaši lídry, choďte do tých politických strán, dajte tam prihlášku, verejne sa prejavte, teda, že či ste progresívci, či ste saskári, či ste KDHci, či ste, či ste demokrati, ej, že chcete vojnu, stánke patrí určite, teda podľa toho, čo robí do tej strany. A, a nech sa páči. Tak sa to do psej matere robí. Ja, ja teda nemám nejaké veľké mienenie o Jožovi Pročkovi, o jeho, o jeho zdatnosti, či už na pôde parlamentu Slovenskej republiky alebo v tých reláciách, teda, kde sem tam je účastný. A možno by sa ukázalo, že títo, títo e, dvojvetoví, trojvetoví bojovníci, e, etalóny, morálky a inteligencie, ako je Krámar, Koleník, e, by sa v tých, tých, tých reláciách, kde by teda čelili e, politickej oponentúre, <laughs> faktograficky a, a retoricky zlyhali, pretože by nemali argumenty. To by sa kľudne mohlo ukázať. Tak si zoberte príklad do toho, Joška pročka? Nebojte sa, nebojte sa, keď vám niekto teda bude protirečiť a argumentovať aj faktami proti vašim výlevom citovým, pretože to, čo robíte, to sú proste len brnkanie po, po akejsi strune. Na... City sú veľmi, alebo tá emócia je veľmi dôležitá v politike a vy práve tú emóciu využívate vďaka tomu, že ste rozpoznateľní. A keď chcete teda, tak choďte na ten protest, alebo si založte facebookovú stránku, instagramovú stránku, tiktokovú stránku, a môžete teda, môžete teda skúsiť komunikovať a skúsiť nejakým spôsobom politicky vystupovať, angažovať sa tak, ako to robí Jožo, pročko? tak, ako sa to má. Pretože naozaj, nemyslím si o ňom veľa, ale mám môj, má môj má akýsi druh úcty a rešpektu ako, ako k nejakému politickému superovi, teda aspoň minimálne z mojej strany. Pretože ten aspoň si vybral teda toho svojho lídra a ukázal celému Slovensku, že aká ideológia, aké smerovanie politické je mu najbližšie a neskrýva sa za, za, za to, to pozladko toho, toho akože rozpoznateľného človeka vďaka tomu, že mal možnosť či už ako komunista v Svezarme alebo ja neviem dostať sa pred kameru a, a, a funguje tam dodnes je taký nejaké, také moje zhrnutie. A chceš tomu niečo dodať, tak môžeme pod, môžeš a potom sa môžeme teda presúniť. Súhlas, že... súhlas, súhla s tým, čo bolo povedané, Palko. No, tak to som rád, že s tým súhlasíš. A teda taká palčivá téma to Maďarsko. Ja sa ti priznám, uh, um, bol som akurát na večeri v tej Boloni, v Taliansku, keď mi prišla neviem koľko mohlo byť, 9 hodín, 9.40 správa, že teda Viktor Orbán priznal porážku, tak v tom prvom momente mi tie cestoviny, ktoré, ktoré som mal v ústach skoro, v ústach skoro vypadli na teniarná naspäť lebo priznal sa, že som to nepredpokladal, a avšak vždy som hovoril, a ani sa tým netajem ani teraz, že, že bol by som teda radšej, keby vyhral Viktor Orbán, pretože radšej by som mal za suseda súseda politického suseda, ktorý je pri moci a má vplyv na politiku niekoho, kto je čitateľný, kto je predvídateľný ako niekoho nového od ktorého dnes než ja, ale dnes už ani jeho sponzori, ktorí ho pretlačili do tých volieb a dotlačili vlastne asi aj k tomu víťazstvu. Nevedia, čo majú čakať. Je, že je taký nečítateľný. Teraz ľudia, mnohí ľudia sa dnes škrabú za hlavu, nie len teda v Maďarsku si myslím, ale škrabú sa za hlavu aj v Bruseli, aj, aj v Kieve, aj v iných štátoch členských štátoch Európskej únie. Um, no povedz mi, ako si ty zareagoval na tú volebnú noc, keď, keď to bolo oznamené, že ty sa, ako dvojročný projekt s nemalým rozpočtom, tak s brutálnym rozpočtom, uh, ohlásilo víťazstvo. Ako si reagoval na to, keď sa k tomu víťazstvu hlásil okamžite Soros, že gratuluje teda, hej, celému Maďarsku k zmene smeru teda. a tým poviem to úprimne tiež som mal očakávanie, že, uh, že Viktor Orbán vyhrá a keď sa teda tak nestalo tak uh, uh, cítil som také obliatie uh, vedrom vody ale ne, nešiel som z toho hneď robiť závery. Chcel som počkať na nejaké, na, nejaké prvé, na nejaké prvé úvahy, nejaké prvé analýzy, lebo, presne ako si povedal, Viktor Orbán bol čitateľný a v pohnutej dobe je lepšie mať okolo seba čitateľných ľudí. A a ten uh, Peter Maďar uh, bol pre mňa neznáma. A v podstate, keď vyplávali o jeho osobe uh, na povrch uh, nejaké, nejaké dodatočné informácie, uh, ktoré som dovtedy uh, nejak nevidel alebo nereflektoval, tak uh, Poviem len toľko, nechcem povedať, že som sa trošku ukludnil, naopak vystalo mi strašne veľa ďalších otázok, že a čo sa to vlastne stalo? Dokonca som sa e, zamýšľal aj nad tým, že veď toto je, a čo ak je to iba Orbánov riadený pád? Alebo... Lebo keď, som si, lebo keď som si zobral tú situáciu tak, že kto to vlastne je ten e, Peter Maďar a tu ho oslavuje Michal Šimečka v Európe, Tlieskajú jedno s druhým ako keby to bol nejaký progresívny, liberálny e, človek e, a on je presný opak e, je to proste ultranacionalista hej, e, na Viktorovi Orbánovi, ak mi niečo vadilo tak mi vadilo práve to že on veľakrát e, latentne, ale veľakrát, keď nastala nejaká konkrétna situácia, tak vedel zahrať aj na tú, tú slovenskú kartu z jeho uhla pohľadu, to znamená, že prišiel so šálom futbalovým, kde, bol, kde bolo Slovensko súčasťou veľkého Maďarska, takže bolo, bolo zrejme, že, že, že tie trianonské kryjúdy v ňom tiež prebývajú nejakým spôsobom a vo vhodnom čase to otvára a keď treba, tak je o tejto téme ticho, takže nebol ten Viktor Orbán pre nás nejaká, nejaká dokonalá osoba na juhu Slovenska, ale, bol, ale tá čitateľnosť bola zrejma a v tom ťahu na niektoré, proti tým bruselským aktivitám, bol spolahlivý spojenec. Lenže Peter Maďar je práve v tejto veci teda ako som hovoril u Viktora Urbana to bolo jemné jemného, jemného ladenia, prítomné ale jemné a pri Maďarovi sa to javí ako veľmi výrazné, hej? dokonca až profil, profilujúce by som povedal z toho by mohla vyplývať aj jeho prvá návšteva Slovensko prekročil jednou nohou aby išiel rovno do Polska potom ho obíde a aby do Rakúska hej? ako keby, sme, ako keby Slovensko Zakým do toho Polska je tiež dôležité, že nešiel za uh, m, premiérom, ale išiel za, za svojim naprotiukom, ktorý je veľmi podobne radikálny ako on. No, no. že Vieš, že uh, uh, proste je to vidno, že je to človek, ktorý teraz akože mnohých prekvapil svojimi krokmi. Uh, ja Pálko, ešte palko, ešte aby som nezabudol. Ja potrebujem tu ešte povedať jednu takú vec, uh, lebo my, ako sa poznámy vypadne. Uh, keď, uh, keď som už začal s tým, že uh, v podstate všetci sa radovali, že Viktor Orbán je porazený, tak uh, tu ide o to, že v celej tej Európskej únii si toho Viktora Orbána vykreslili. Uh, až sa vyslovene sami seba oklamali, keď Viktora Orbána vykreslovali ako toho najväčšieho vyvrhela čerta, neviem čo, všetko ako keby a tento obraz, ktorý si o ňom oni vytvárali a priebežne ho servírovali v podstate, hej, naprieč obyvateľstvom štátov Európskej únie a tak ďalej aby jednoducho ten Viktor Orbán e, vyzeral naozaj ako to najhoršie, čo pre Maďarov môže byť tak v podstate, ako keby im to zaslepilo oči a neuvedomovali si, že môže prísť ešte horší Orbán. <laughs> Keď to môžem takto povedať. <laughs> a, toto tak pocit, sa, toto, a, toto, a toto mám pocit, že sa stalo. Toto mám pocit, že sa stalo. Tak ako ja som mal pocit, že ma obliala, uh, oblialo vedro s vodou, tak teraz dostáva niekto iný podľa mňa ľadovú sprchu. Keď si toto po, po každý... uvedomujú. Každý deň, každý deň dostáva sprchu. No. aj sprchu. Aj... Myslím si, že teda je náš premiedu dostal hladovú sprchu, keď nás teda. Uh, Peter Maďar obkročil, jak, jak, jak, keby mal sedem milové čižmy, taký kocur v čižmach, a skočil rovno do toho uh, Polska, ja, ja som sa zle povedal, musím sa opraviť, uh, skočil rovno za premiérom, teda za, za Donaldom Tuskom, nešiel za prezident, nešiel za Návrodským. Uh, neskôr teda skočil uh, opäť 7 milov čižmou, preskočil Čechov, <laughs> ako svojich susedov, lebo to sú hne dva, dva susedov štaty skočil do Nemecka a potom do Brúselu. No, no. Takže to je, to je akože ukážka, ukážka toho, že prečo oni vlastne um, si mysleli tí, tí západní lídry alebo predstaviteľa kolektívneho západu, um, že je to ich človek a že, že on je ten správny, ktoré majú podporovať mediálne, pravdepodobne aj finančne a, a všetkými inými rôznymi spôsobmi. A, a, a práve preto si myslím, že, že uh, tá studená sprcha alebo ten studený kybel vody, ktorý dostali, je, je poriadne nepríjemný. Pretože, pretože to podľa mňa nečakali. A ja preto hovorím, že môžu byť tri len tri možnosti, len tri možnosti uh, toho že ako to v podstate v skutočnosti v tom Maďarsku je. Ten jeden, jedna možnosť je, že Peter Maďar je naozaj uh, trojský kôň. To je prvá možnosť, že je trojský kôň Viktora Orbána. Lebo aj také teórie sa už objavili, keďže vyšiel teda s veľkou pompou z... Fidesu s tým, že, že tam vládne korupcia, nahral svoju vlastnú ženu pri rozhovore, lebo ona bola ministerka spravodlivosti s nejakým prokurátorom, že s tým teda on nesúhlasí, vstúpil do strany TISA, ktorá bola absolútne marginálna, nepodstatná. A, a, že to všetko bolo koordinované, že, že, to je, že to všetko bolo len hra na voliča, hra na predstaviteľov toho kolektívneho západu aby si mysleli, že, že podporujú v podstate oponenta Viktora Orbána, ale v podstate to môže byť účeň Viktora Orbána, ktorý teda si vďaka, vďaka Fidesu skúsil, čo je to politika, ako sa politika robí A samotný Viktor Orbán svojho času bol študentom Georgea Soroša. Minimálne sa tak tváril až do doby, kým sa nedostal k moci. Už keď mal moc a mal ju poistenú, že mal chytené teda tie, tie silové zložky a bezpečnostné zložky, tak, tak George Soros od tej doby uh, nemôže ani do svojej rodnej zeme ísť, pretože tam má zákaz vstupu. Je to personal grata. A, a teda... Toto je tá prvá možnosť. Druhá možnosť je, že Peter Maďar je trojský kôň toho Soroša, spomínaného, respektíve hej, v úvodzovkách Soroša. Uh, uh, trojský kôň toho kolektívneho západu, hej, Bruselu alebo Kievu, možno kombinácie toho všetkého čo hovorím, uh, v tej Budapešti. A teda uh, bude... Skrýto možno neskôr, keď už bude mať úplne uh, pod kontrolou uh, výkon moci a je otvorene robiť kroky, ktoré by sa mohli nazvať uh, protinárodné, protištátne, ej, ako záujmy. A potom je tretia možnosť, že uh, nie je trojský kôň ani toho, ani onoho, síce mu pomohli výrazne peniažky, pravdepodobne aj z toho Kieva, od toho Zelenského, aj tá podpora z Bruselu, aj možnosť z Nemecka. A jednoducho je len pravda to, že porazil Viktora Orbána, alebo ľudia po tých 16 či 20 rokoch už mali dosť. To sú tri možnosti vývoja situácie na, na, v tom Maďarsku, že, ktoré by teda sme mohli brať do úvahy, ale <tým> ty si celkom dobre. Dobre, jednu tému, ktorý sa chcem chytiť, lebo práve kvôli tomu, že si vyštudoval psycholog a to by ma zaujmal tvoj názor. Naozaj mnohí, v tom prvom momente mnohí ho ospevovali. Progresívci, ja som včera videl také video, ja myslím, že Jurik z Progresívneho Slovenska, ani Jurik niekde na pódiu v Pánskej Bystrici, alebo kde to vystupovala, a bola strašne šťastná, že zvýťazil Peter Orbán. A správne si pomenoval aj to, že on je, on je doslova radikálnejší ako Orbán. On, je, on, ten človek, je radikálnejší ako predstavitelia tej nepripúštnej strany republika. Hej? On je doslova ich protipol progresivicov, protipol liberálov. Ja by som ho vyrovnal možno k Jarovi Náďovi. On je, to je typ človeka ako Jaro Náď, Radikál že Jurík, Šimečka a liberáli, progresívci na Slovensku, ktorí za všetkým vidia Fica, <laughs> videli Orbana, vidia Putina, uh, tak oslavujú v podstate to, že v Maďarsku zvíťazil väčší radikál, ako bol ten Viktor Orbán. A ano, to všetko? som v podstate myslel tým... Je to schizofrenia, alebo čo to je za diagos? Uh, oni proste... Ono ja neviem, či je to dôsledok v podstate nejakého... Však už Gebel na to prišiel, hej, stokrát opakovaná lož sa stane pravdou. To znamená, opakujme, opakujme, opakujme, opakujme, hej, hoď čo a to hoď čo bude raz pravda. Jednoducho ten, ten mozog proste, hej, tomu razu verí a teraz presne toto som vtedy načal, že jednoducho oni z toho Viktora Orbána urobili naozaj čerta, aj? ako keby už od neho nič horšie nemohlo byť v ich očiach a im to tak zúžilo pohľad na realitu že v podstate si neuvedomovali že existuje že všetko čo je proti tomu Viktorovi Orbánovi musí byť jeho protipol aj? a vlastne si ne... a keďže majú skreslený pohľad na realitu tak jednoducho nevidia že môže byť ešte aj radikálnejší Orbán. A, a oni teraz vo svojej nevedomosti e, oslavujú, ale už, no, ako už vieme, už pomaličky prestávajú. Už sú e, studenou sprchou ovlažovaní, pretože e, už sa ukazuje. A teraz je dôležité akože bádať, hej, e, uvažovať o tom, že e, jednak... <tým> ako to celé bolo, prečo sa to stalo. Je pravda, je pravda že v rámci toho, že prečo ten Viktor Orbán prehral, tak tam rolu hrá aj to, čo si už povedal, hej a ja, tý, že tých 16 rokov Viktora Orbána, ľudia po určitom období tú zmenu proste potrebujú a ja to... Vidíš na, na všetkých úrovniach, či sa bavíme o komunálnej politike, regionálnej alebo vysokej politike. Jednoducho po určitom čase uh, sa každý ten politik stáva určitým spôsobom tým takzvaným unaveným kandidátom alebo unaveným politikom a tí ľudia chcú zmenu a už ani nie tak kvôli tomu niekedy, že uh, im uh, ten človek uh, vadí v tom, čo robí, ale už len tým, že vôbec je že sa objavuje stále na tej obrazovke, že stále on, stále on, stále on. Možno, že aj to je zámer, že tá opozícia napríklad v našom, v našom prípade to slovo Fico, hej, to je, to je asi najčastejšie slovo v slovenčine momentálne za, za posledné roky, my si myslím, určite. Hej, najčastejšie opakujúce sa slovo. Takže skrátka oni sami sebe nejakým spôsobom zúžili vnímanie reality a nevidia, že veci sú, veci, ktoré sa odohrávajú, sa odohrávajú v širšom spektre, v širších súvislostiach a tak ďalej. A vrátim sa ešte k tej, k, tej, k tej veci, že ako teraz jedna vec je uvažovať o tom, že čo to spôsobilo, že či to bol ten riadený pád Viktora Orbána, by Viktor Orbán nemusel už znášať tie tlaky, ktoré, sa, ktoré znášal za posledné roky a prevzal to mladší a silnejší a on mohol presunúť aktivity do iného priestoru. O tomto môžeme sa baviť v rámci možnože nejakého teoretizovania, ale čo si musíme určite my a hlavne my tu z pozície Slovenska klásť otázky čo v podstate, radikálny Orbán môže predstavovať, aké rizika jednak pre, u, u, pre Slovensko a po, jednak pre, pre Európsku úniu. Až, takto... Aby sme nemiedli našich posluchačov, horme radikálny Maďar. Alebo Maďar, Maďar. <laughs> Maďar, Maďar je radikálny Čo znamená Orbán. Peter Maďar pre, pre nás? Že, že, že áno. No jasné, jasné, jasné, jasné. aby sme niektorých nemietli, ktorí mohli začať, alebo vieš, zapli, zapli slobodný vysielač práve v tomto momente. Takže e, hovorme o Petrovi Maďarovi, alebo ako o Petrovi Maďarovi, alebo ako o radikálnom premiérovi, len už toho Orbana vynechajme, aby sme neboli metúci. Áno, samozrejme, dôležité je pozerať sa na, na to, čo sa stalo v podstate z pohľadu Slovenska prečo klasy otázku, prečo ten a, m, premiér, ešte teda nie, nie, nie, nie oficiálne, ale teda prečo víťaz, víťaz volieb a budúci premiér Maďarska, Maďar, išiel do toho Polska, prečo išiel za tým Mercom, prečo išiel za, za von der Leyenovou a nešiel najprv za Robertom Ficom, pretože Robert Fico je jeho, mm, jeho sused. Je to predstaviteľ Slovenskej republiky. A prečo napríklad Robert Fico v tomto momente, podľa jeho vyhlásenia, hľadá spôsoby, ako sa s Petrom Maďarom stretnúť? Pretože ono by to malo byť naopak. Robert Fico je ostrelaný lišiak, je, je pri moci ja neviem, už adam aj 20 rokov. A ten, kto by sa mal predstaviť, kto by sa mal prísť predstaviť, ja som tu nový, ja som tu nováčik, ja som teraz dostal teda dôveru od občanov toho či onoho štátu, hovorím, ale o Maďarsku, tak to je naopak, že to, čo robí Robert Fico momentálne nevyzerá ako tá hrdá, suverená národná politika, ktorej sa tak vehementne všade hlásí, ale tým, že nadbieha Petrovi Maďarovi, tak robí presný opak. Je, je v takej subnísilnej uh, polohe, ktorá sa mne vôbec nepoznáva. Peter Maďar prekvapil mnohých, znovu to zopakujem, prekvapil aj von der Lejnovu, um, prekvapil určite mnohých sponzorov a možno prekvapil aj toho Georgea Soruša, aj toho Alexa Soruša, ktorí mu gratulovali. Um, svojim konaním. No v každom prípade uh, treba povedať, že je to človek, ktorý chce za každú cenu utvorať Benešové dekréty. To bolo jedno z tých prvých vyhlásení, ktoré povedal. Okrem iného, hej, lebo spravil mnoho krokov. Ešte nie je ani premiér uh, oficiálne a už má naozaj také vyhlásenia, ktoré by minimálne teda tých našich umelcov, našich progresívcov mali, mali zastaviť tom velebení toho človeka. Benešové dekrety sú dosť zásadná vec, pretože to, že Orbán a teda ani Maďar mm, nerešpektujú alebo chceli by nejakým spôsobom napadať trianón je jedna vec. Druhá vec je, že Benešové otvárať Benešové dekrety je v podstate spochybňovanie našich hranic také, ako sú. A keď premiér Maďarskej republiky chce meniť hranice Slovenskej republiky, tak to je pre mňa, to je doslova vojnový akt. A tomu by mal naozaj... Na to by sa mal sústrediť každý jeden politik, každý jeden predstaviteľ politickej strany a každý jeden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pretože to je zásadná vec, čo sa týka štátotvornosti. Minimálne to by malo každého trápiť. Ďalšie vyjadrenie, ktoré mal Také silné bolo smerované k prezidentovi Maďarska, tomu Támašovi Suliokovi, ak sa nemýlim, dúfam, že sa to vyskloval, bývalému predsedovi Maďarského ústavného súdu, že má okamžite odstúpiť. Hej, to je, jak keby na to mal nejakým spôsobom on vplyv, že ho v budúcnosti dá dole, tak povediac. A tamto neskončilo ďalšie silné vyhlásenie, teda hlavne teraz sa prihováram k hercom, ako je kramar, koleník a spol. Zastaviť, chce zastaviť vysielanie maďarskej verejnoprávnej televíze alebo verejnoprávneho média do doby, kým tam nenastanú personálne zmeny podľa jeho obrazu. A už len tieto tri veci, ktoré som povedal, okrem iného, lebo však viacej vyjadrení malo a smerujúce aj k Európskej únii, aj k tým 27. bodom, ktoré mu teda chcela nadiktovať Fond Lénova, tak minimálne tieto tri veci by malo zastaviť každého jedného slovenského občana, Slováka, predstaviteľa politickej strany, aj predstaviteľa médií na Slovensku, aby toho chlapa veľa byli, lebo <laughs> čo sa týka verejnoprávneho média v Maďarsku, robiť takú čistku, ktorá sa nedá nejak inak nazvať ako fašistická, alebo proste zastaviť vysielanie a vymeniť tam všetkých ľudí, ktorí sú nepohodlní to, ja neviem, to keby spravil ten Robert Vico, ten nenávidený Robert Vito na Slovensku, tak neviem, či by tu rovno Nemecko, alebo niekto nezhodil atomovú bombu na tú Bratislavu. Uh, to, to, že chce alebo v podstate sa vyhráža prezidentovi Maďarska, to je proste tiež signál o tom že aký budú jeho, aké budú jeho postupy takže keď, keď ho označujeme za radikálnejšieho ako bol Viktor Orbán, tak proste si nevymýšľame, pretože tie jeho kroky jasne preukazujú, že ako ten človek zmyšľa aká je jeho ideológia uh, vysvetlými, alebo skús mi teda ale ešte povedať ty, keď hovoríš, že, že uh, je, to, je to v podstate si davová psychóza, alebo to, to doniekonečná sa, opakujúca sa lož, alebo mantra, ktorá sa tu podpísala na podvedomí teda tých našich liberálov, tých našich progresívcov, ale aj nielen ich, ale aj tých demokratov, tých kdh a tých Matovičovcov, ako z takéhoto stavu mysle, kde proste e, to slova majú dôkazy pred sebou, čitateľne, viditeľné, ako z takéhoto stavu mysle von, ako tých ľudí, z toho ošialu, z toho fanatizmu, z toho, z toho, ja neviem, to. oni sú, oni sú jak sekta, oni ak keby verili na slovo všetkému, čo povie Šimečka a čo povede Niken a čo povede aktuality. A, a, a teraz Peter Maďar, aj napriek tomu, že priamo ohrozuje našu štátotvornosť, teda chce ohrozovať priamo našu štátotvornosť, to nevidia, to ignorujú a stále ho velebia, lebo porazili Orbána. V podstate to bola porážka Trumpa a v podstate to bola porážka Fica v Maďarsku, ako keby sa tí účastnili tých volieb. A, a preto, preto velebia človeka, ktorý je radikálnejší a nebezpečnejší ako samotný Orbán. Ako z takéhoto stavu mysle tí ľudia môžu v podstate vyklznúť alebo oslobodiť sa z neho alebo proste precitnúť. Skús, skús, je to vôbec možné? No, to som no. išiel akurát povedať, že uh, toto je v podstate, nechcem to nazvať, že, že ukážkový príklad, ale dá sa tam uh, vidieť strašne veľa uh, prvkov, momentov, parametrov, ktoré uh, naplňajú takúto podstatu uh, v určitom zmysle uh, tej indoktrinácie skrátka. Jednoducho, Jednoducho keď len je to samostatná kapitola hej, toto, by sme sa, to, toto by sme museli natiahnuť e, o hodinku a pol minimálne, aby som tu mohol urobiť nejaký, taký základ, nejaké základné antre o indoktrinácii manipulácii <kým> a tak ďalej, že akým spôsobom sa dá postupne e, mozog a myslenie preprogramovať hej, aby sme kúkali ako funguje brainwashing a tieto záležitosti, lebo to sú v podstate už regulárne regu regu regu regu regu regu regu teórie a techniky ako to robiť, aj sa to robí, hej, to nie je, že to patrí do nejakých e, e, súdkov konšpiračných teórií a tak ďalej. To sú reálne metódy, reálne e, manipulačné a marketingové e, ťahy a postupy, ako jednoducho e, meniť to myslenie a správanie človeka, ako e, e, doňho vstupovať, e, ako ho obmedzovať, limitovať, smerovať, tak e, Tomuto všetkému sú uh, veľakrát uh vystavení aj lídry tých, tých strán. Lebo najskôr... Ja poviem úplne ešte tu poviem takú jednu, jednu prognózu. Ak si spomenieme na jednu slečinku, ktorá sa volala Karolina Farska, ktorá vystupovala za slušné Slovensko po boku pána Šeligu, ktorý, ktorý robil krytie no, tam pri tej strane bývalého prezidenta Kisku tak táto dáma momentálne je niekde v USA na nejakej stáži a, pre, a momentálne sa je tam deje niečo, čo um, asi nemá naozaj ďaleko od Brans Washington. Ona sa za chvíľu tu zjaví ako nový káder, ktorý bude vlastne podporovať tento progresívny tábor. Toto je moja prognóza. Ale chcel som tým len vlastne povedať, že uh, lídri uh, najskôr zapsolvujú proste školenia tak ako to bol, e, na, ako je to napríklad Michal Šimečka. Kde bol? He, čo tam robil, e, než vstúpil do politiky? A takto si v podstate môžeme zobrať každého jedného e, lídra, e, aj tých treba aj za Zurindovej vlády, tí lídri najskôr zapsuvovali e, tréningy, školenia vyplach by som povedal rovno a potom títo ľudia e, nevnímajú realitu v tej šírke e, v akej skutočnosti je a oni sú obmedzení e, to znamená, a keď je človek e, dostatočne zmanipulovaný a keď je dokonale zmanipulovaný, môžeme tedy hovoriť o tej indoktrinácii tak tento človek môže byť kľudne mať vysoké IQ môže mať vyštudované viaceré vysoké školy naozaj tam ten intelektový nejaký deficit nemusí byť žiadny tento človek ale ak je indoktrinovaný tak tento človek neuverí žiadnemu argumentu Niemu nič nebude hovoriť logika ak mu aj predložíš logický argument alebo dôkaz o niečom že sa mýli on maximálne, iba tak ten, ten argument zbagatelizuje a bude ho považovať za nedôležitý. Takže, skrátka, ne, neopravíš, neopravíš názorovo toho človeka. Jeho nepresvedčíš. Neexistuje metóda a je to naozaj niečo podobné, ako keby si išiel, ako keby som si to teraz zavolal nejakého, poviem, poviem príklad islamského fundamentalistu a bude mu vysvetľovať, no chlapče, ale to, to, čo tu ty rozprávaš? Hej, keď mi začne on uh, rozprávať o svoje viere, ako je za to schopný položiť života, tak ďalej, a ja mu to začnem vysvetľovať túto naše koncepty, hej, západnej civilizácie, a tak ďalej. Živote ho nepresvedčím. Hej, to je ako naozaj, kebyže chceš presvedčať človeka, ktorý je veriaci alebo verí nejakej ideológii, tak um, tam je určitý logický alebo nejaký racionalizačný e, deficit skrátka. Jednoducho ne, nedokážeš toho človeka presvedčiť a indoktrinovaného človeka už vôbec nie. To je fanatik. E, to je fanatik, to je niečo ako kamikadze, ten pôjde proste aj e, čelom rovno e, neako kamikadze. No a to hneď dáva úplne iný obraz toho, že prečo tu sú na tom Slovensku umiestnení tí PSI-OPS zo amerických. na čo upozorňoval aj bývalý člen generálneho štábu nebohý Peter Švec, ktorý nám tu chýba dnes v tom politickom spektre. Lebo Jako dúfal som, ja, som ako, ja sa ti priznám reálne, že som dúfal, že povieš, že áno, je z toho cesta vod nejakým spôsobom. A, ale, Pálko, ale... ja ti ešte, ešte v rýchlosti prepáč, takto preruším. Ja ešte v rýchlosti poviem, že e, toto je jedna vec. Hej, toto bolo A. Že... E, Nedá sa z toho podľa mňa um, výjsť von. Hej? To aj keď niekto prepadne v nejakej sekte, hej, to, sfanatizuje sa ten človek, nevyberieš ho už proste z toho. Uh, ale, keď, ale my toto musíme hlavne vedieť. Hej. Pre nás, ktorí proti tomuto potrebujeme bojovať, tak e, našim cieľom nemôže byť e, e, ísť hlavou proti múru a presviečať e, tých ľudí, ktorí sú už v tej sekte alebo ktorí sú už indoktrinovaní. E, je potrebné e, nás, čo indoktrinovaní nie sme a ešte tu realitu vnímame naozaj v tých širších súvislostiach ďaleko rozumnejšie a triezvejšie pretože nie je naozaj tá mysel tá myseľ je stále slobodná stále vie tá mysel uvažovať vo v mnohých farbách v mnohých súvislostiach, v čase, priestore a tak ďalej tak je dôležité práve bojovať tým spôsobom že vytvárať, vytvárať priestor aby k tej indoktrinácii nedošlo. To znamená e, za každú cenu sa snažiť zabraňovať, aby e, sa politika alebo nejakým nenápadným spôsobom opäť angažovali ten neziskový sektor v školských zariadeniach, hej, čo sa deje. Čo sa deje? Tomu treba urobiť ráznú stopku. Je nutné regulovať e, sociálne siete a, a celý tento virtuálny priestor. My musíme zkrátka e, bojovať o to, aby sme v nejakom konkrétnom čase zabranili tomu, aby sa raz nestalo to, že bude veľká väčšina ľudí alebo spoločnosti viac ako polovica, aby nebola indoktrinovaná. Dovolím si povedať odhadované moje percento Pol. Momentálne e, polka ľudí ešte žije so zdravým rozumom a polka ľudí už nie. Ale ak sa neurobia zásadné, základné opatrenia e, dnes, alebo teraz, alebo v čo najkračšom čase, tak o 20 rokov, keď prejde ďalší, e, ďalší takýto balík rokov, čo je teda, môžeme takto definovať e, jednu generáciu, tak vtedy jednoducho preváži, preváži e, tá tá, tá tí ľudia zmanipul zo, zmanipulovanou myslou nad tými z, so zdravým rozumom no tak to je nemoc pekná prognoza. to čo si teraz povedal bežia um, ja určite si zachytil tých pár študentov, ja neviem koľko ich je, možno 30 ktorí dookola do dostávajú priestor v tých uh, pofiderných časopisov uh, a médiách, ako aktuality, dennigénia a podobné, nový čas, uh, kde sa sťažujú na to, že teda nemohli, nemali možnosť byť s Ficom a chceli byť s Ficom a posílali mu list a, a on nereagoval. A, a, a ja si pamätám jedno vystúpenie, to sú inak mimochodom Žilinčania, tí taký ten strapatý s tou hrivou jak lev, jak, jak se z nejakého filmu z 80 rokov nemeckého filmu ten mladík vyzerá. Tak uh, rozprávala tam za, to, za tú organizáciu študentov tu zo Žiliny jedna, jedna kočka, týmka, slečná, mladá a tá teda dostala možnosť vypočúci Roberta Fica a jej nejaké otázky a ona odpovedala spôsobom, ty hovoríš, že, že tí zmanipulovaní ľudia fakty realitu bagatelizujú, preskakujú a nechcú sa tomu ani venovať, akože vyhýbajú sa tomu ako keby pri, pri, nejakej, pri nejakom dialogu. A ona použila slovo a to si pamätám ako teraz, že Robert Fico je odpovedal manipulatívne. A ja som sa vtedy zháčil pri tej odpovedi, že jak, jak, jak odpovedal manipulatívne uh, Je možné, že, že keď proste ten mladý rozum, mladý mozog, mladý človek, ktorý, ktorého ešte len indoktrinujú a snažia sa ho spracovať, lebo nemáte skúsenosti. Tí mladí si síce myslia, že zožále všetko všetku sveta, tak ako som si to možno niekedy myslel ja aj ty, ale nemá jednoznačne tie, tie skúsenosti ani v tej politike, ani v tej geopolitike, ani, ani skúsenosti uh, uh, v postaraní sa o obsa možno doma, narazí na odpoveď od premiéra, ktorá je faktografická, ktorá je teda podložená faktami, je možné, že, že proste to rácio takého zmanipulovaného, alebo manipulovaného človeka narazí na, na bod, kde proste to presvedčenie, tá, tá, tá viera v to, že teda to, čo mu je nutené, alebo vnúcované, alebo čím je presvedčaný, že, že tá pravda je iná, narazí na realitu, na reálny podklad. Môže sa ten človek cítiť byť manipulovaný tým Robertom Ficom? Pri také odpovedi? No, tak to oni, mladí ľudia, samozrejme, možno, že radi používajú nejaké slova, ale doved, do akej miery tomu slovu manipulácia alebo manipulatívny, tá študentka ako tomu rozumela, to je jedna vec, ale, ale čo, čo je dôležité povedať ešte, je, že aj títo mladí ľudia ako dochádza v podstate k tomu, k tomu, k tomu obmedzeniu uh, tej, tej našej mysliacej uh, kapacity alebo toho vnímania tej reality? Ako dochádza v zásade k tej manipulácii? To by možno, že dobre bolo, keby aj posluchači si vypočuli. Uh, hovor, hovor my si musíme predstaviť, ako vyzerá deň bežného človeka. Hej. Čo dávajú v televízii. Hej, mnoho vecí je nenápadných. Mnoho vecí je podprahových. Ja poviem, ako si, ty si napríklad uvedol, že jeden ten malý príklad, hej, nejaký herec varí. Oni sa popritom rozprávajú. Oni popritom utrusia nejakú, nejakú hlášku. A tá hláška môže byť zosmiešťunem niekoho, ak všetci vedia, E, potom prídu správy. Tie sú dramaturgicky vyskladané tak a tak, aby som ja jednoducho, aby v človeku bol vyvolaný strach. V zápäti skončia správy, začne let's dance, obdivujeme tam úžasné tance. Že jednoducho je to taká nechutná hra s v podstate. A ono to takto prebieha. Takto to ide postupne. Potom príde reklama. Tam mi nahovárajú ma na toto. Tam ma za kločku strašia vojnou. Tam ukazujú mŕtve dieťa. Tam zrazu sa idem tešiť s Myškom Hudákom ako rozpráva vtip v inkognite. To je toto celé. Toto celé je naozaj ako by som povedal až fakt taký metrix. Že to a toto od rána do večera, do noci až kým spať, na každú hlavu pôsobí. Pustím si telefon, pustím televízor, počúvam správy, pozera, počúvam rozhlas. A toto v jednom kuse idem a idem po ulici, tam je taký billboard, tam je taká reklama. Z každej jednej strany uh, jednoducho sa pôsobí na mysel toho človeka. A teraz, keď si to hodíš do uh, štatistiky a do, uh, aké množstvo ľudí je vystavované, také pôsobeniu uh, a ako dlho v čase je ten človek tomu vystavovaný a, čím, a, a keď sa to snaží do každej jednej oblasti, bavili sme sa, že už je to v kultúre, už je to v školstve, už je to tam už je to tam, prakticky je pokrytá takmer každá oblasť ľudského života od rána do noci, aj v noci, že v kuse, v kuse na teba niekto môže vedome pôsobiť na tvoju mysel, až ty naozaj po určitom čase si vytvoríš určitý oklieštený pohľad na svet, určitú šablónu, cez ktorú potom pozeráš na bežné veci vo svojom živote a neuvedomuješ si ich skutočnú farebnosť, ich skutočnú šírku a tak ďalej. A vtedy, keď sa ti objaví v zornom poli niekto, že ti proste povie niečo, čo nepasuje do tej šablóny a do tej šablóny naozaj nepasuje skoro nič, lebo tá šablóna je strašne úzka, hej, tak to je tá bublina, o ktorej sa často hovorí, tak ten človek môže potom nazvať otázku vyhýbavú, manipulatívnu, alebo hociako inak, hej, ale jednoducho nepasovala tá odpoveď do toho naozaj úzkeho priestoru, ktorý ten človek vie vidieť. Možno toľko to by som ešte také dokreslenie... Mm, áno. Áno, nie, nie, nie. Ja som za to rád, ja som za to rád. Ja, lebo... Je to, je to proste realita, ktorú žijeme. Ja som medzi tým, jak si hovoril, tak ma tak nápadlo, že, že to nie je len o tom rádiu, ktoré non-stop počúvam v aute, keď sa presúvam a teda v aute trávim dlho, veľkú časť dňa. Ja napríklad. Hej. Nie je to len o tom televízore, lebo niektorí už vďaka tým umelcom odmietajú aj púšťaci uh, slovenskú televíziu. Ja teraz nemyslím RTV a ale myslím slovenské televízie ako také. Proste radšej, radšej pozerajú YouTube, alebo radšej pozerajú nejaké podcasty zo zahraničia, alebo alternatívu našu. Uh, ale ja som rozťukol čas pred obrazovkou na tom telefóne, pretože to je, taká, to je taká civilizačná choroba ľudí, ktorí dnes žijú so smartfónmi a teda aj mňa, aj mňa sa to týka malo kdo si inak uvedomí to je, to, to, to je veľmi závažná vec ja to musím znovu zopakovať hovoril som to aj študentom na univerzite v, v Petrohrade teda budúcim diplomatom, politologom politikom a žurnalistom moja prvá otázka predtým, ako som začal rozprávať, bolo, že Povedzte, alebo zdvihnite mi ruku tí, ktorí si o sebe myslia, že nie sú zmanipulovaní. Nikto sa neprihlásil. Všetci proste... Uh, alebo nie je také, že... ktorí sú zmanipulovaní. ktorí si o sebe myslia, že sú nejakým spôsobom zmanipulovaní. Tak. A nikto sa neprihlásil. A, a práve to kvantum informácií ktoré na nás plýva denie nie jeden deň nie týždeň, nie mesiac to, je, to sú roky, roky však. ja mám 45 rokov tak to sú roky pôsobenia proste to, to, toho, toho, toho ovplyvňovania to po tých malých kúskoch a teraz vlastne tá civilizačná choroba stále pozera do toho telefonu tak ja, ja mám denný priemer 5 hodín 6 minút a aj to je, aj to je proste je, uh, spôsob, ako ovplyvniť človeka. Lebo ten človek si na to tak, keď chcem robiť politiku, tak musím pozerať ten Facebook, musím pozerať ten Instagram, aj ten YouTube. Uh, tak možno preto mám o niečo vyšší, vyšší alebo väčší. Viac, viac z dňa strávim pri tom telefóne. Ale je to extrémne číslo. 5 hodín je extrémne číslo a tie sociálne siete či už ten TikTok alebo ten Instagram alebo možno nejaké ďalšie ktoré ani nepoznám Snapchat a ďalšie X tiež proste majú svoj, svoje miesto v tom ovplyvňovaní tej mysle a nebude ako hovoríš ľahké proste napraviť tie škody možno že to bude už nenapraviteľné, možno že už môžeme iba minimalizovať tie škody a neviem, že či dnes je taká situácia, že by sme dokázali ten trend zastaviť toho úzkeho vnímania reality, ktoré, ktoré majú vytýčaní tí ľudia, teda tí progresívci liberáli, ako o nich hovoríme. Tu som práve preto to skeptický, lebo mm, aj nedávno som dočítal... Uh, no, dočítal som... Knižku, ale poviem ešte jednu, ktorá dokreslovala to, čo som sa dočítal v tej prvej. Tá prvá sa volala uh, Anatómia umelej inteligencie od Igora Šnurenka. Mm. Uh, ale, ale, chcem, ale pôvodná kniha, ktorá ma týmto smerom dobre nasmerovala, bola od doktora Stránskeho Zostúba pád ľudskej mysle kde uh, prišiel aj s reálnymi číslami uh, ako neurolog, uh, s, tak uh, mal operoval s číslami že okolo roku 2000 alebo 2000 niečo sa skončil takzvaný Flinov efekt Flinov efekt bol jau uh, ktorý uh, vysvetloval Uh, že každá ďalšia generácia je vo všeobecnosti uh, inteligentnejšia ako tá predošlá a bolo to spôsobené rôznymi faktormi, samozrejme hej, v 20. storočí, ako treba pribudalo stále, povedzme po vojne a po nejakých tých aj hospodárských krízach, keď v podstate sa znova nadýchli tie spoločnosti tie štáty a tak ďalej k nejakému rozvoju, tak jednoducho tie deti mali viacej mali podnetnejšie prostredie hej, viacej možno hráčiek alebo príležitostí a tak ďalej a skrátka stále každá ďalšia generácia bola inteligentnejšia ako tá predchádzajúca vďaka tomu, že naozaj ten intelekt sa pekne rozvíjal. No a okolo roku 2000, 2000 niečo práve v čase, keď prišli do, do módy, respektíve sa vyvinuli tieto, že, že teda každý ma, že už ten mobil nebol iba vynimočne, že ho mal niekto, naozaj smartfón s internetom, so sociálnymi sieťami rôznych druhov k prístupom k všetkému možnému, dá sa povedať a mm, začal ten smartfón pôsobiť de facto ako taký toxický portál, ktorý je schopný všetkého od výpočtu, kal, bola v ňom kalkulačka, bol v ňom budík, bolo v ňom toto, bolo v ňom toto, je v ňom gps je v tom všetci moji kamaráti, je v tom toto, je v tom kniha, je v tom, sú v tom správy. Skrátka, v tej malej skrinke už bolo úplne všetko a v zásade týmto bolo aj zdokladované proste to, že nie je možné, že nie... A teraz, no, Zruš, to. Zruš, aby jednoducho už tie telefóny a tie smartfóny nemohli byť. Hej. Aká to bude burka, aké to bude prakticky nemožné. Tí giganti, ktorí sú toho vývojármi, hej, tie, tie, tie technologické spoločnosti, ktoré, ktoré majú na tom astronomické zisky, nikdy nič takéto neumožnia v tomto svete. To znamená, že jednoducho môžeme len korigovať, že do 16 rokov alebo ako na cigaretách, že sa píše že, alebo dajú sa tam tie fotky rakoviny plúc alebo od 18 rokov toto a tak ďalej. Toto sú len kozmetické úpravy, ktoré ale tú realitu nejakým spôsobom nebudú ovplyvňovať v tom pozitívnom zmysle, že sa že dojde opätovne k nejakému návratu. A tento doktor Stránsky vyslovene hovorí, že keďže už tá ďalšia generácia nie je inteligentnejšia ako predošla ale naopak, že uh, ako, ľudsk, ako, ako evolúcia nejakého ľudského intelektu sa skončila jednoducho, že teraz sa môžeme baviť o takzvanej devolúcii proste. Budeme stále uh, neinteligentnejší ak nechcem povedať hlúpejší a hlúpejší. Uú, no to, sú, to sú teda predpoklady do budúcna, že? No. A ďalšia z tých vecí napríklad teda keď rozprávame aj o tom vplynení, ale stále sme v podstate pri tom Petrovi Maďarovi, lebo neodišli sme tej témy, z tej témy Maďarskou, pretože mňa stále zaráža, že to proste tí progresívci, tí liberáli nevidia, že čo vlastne oslavujú, že oslavujú svoju porážku. Oni de facto <sík> si myslia, že v Maďarsku prehral Fico, v Maďarsku prehral Trump, v Maďarsku až na trečom mieste prehral Orbán pre slovenských liberálov, hej ale oni skutočne, kto v skutočnosti prehral v Maďarsku, zdá sa zatiaľ podľa tých krokov a podľa tých vyhlásení, ktoré spravil Peter Maďar, tak sú to práve tí profesívci, ktorých dokonale oklamal. Oklamala ich tá propaganda, ktorú oni sami vytvorili okolo toho Petra Maďara, tou podporou. Petra v voľbách, pretože možno to spôsobilo to, že proste nevedia po maďarsky a že sa veľa vecí komunikovalo v inom jazyku, ale, ale oni oslavujú svoju porážku. Hej, Maďarsko má k dnešnému dňu veď aj to bola jedna z tém nosných tém Maďarovej volebnej kampane zmrazených približne 35 miliard v Bruseli, vo fondoch, ktoré on chcel získať alebo chce získať. Samozrejme, že to pravdepodobne mal slúbené, lenže teraz pri tej náušteve tej von der Leyenovej, sa teda dozvedel, že musí splniť 27 bodov v Bruselu na to, aby tie peniaze získal všetky. Lenže Peter Maďar odmietol 27 bodov a a súhlasil len so štyrmi bodmi. S tým posilnením opatrení proti korupcii, no pri tých jeho vyjadreniach a, o tom, ako má teda ten prezident odstúpiť, lebo ho teda čaká nepekná budúcnosť pri tých jeho vyjadreniach o tom, akým spôsobom bude preberať to, právnu, to verejné právne médium v Maďarsku. <laughs> si viem teda predstaviť, že budete, ako budú vyzerať tie posilnenia a opatrení proti korupcii v to Maďarsku. Uh, druhý bod, ktorý, druhý pod ktorý teda, uh, s ktorým sú že bude implementovať Mársko, bolo obnovenie nezávislostí vyšetrovacích orgánov a súdneho systému no podobne ako pri tom prvom bode si viem tiež len predstaviť že ako to bude prebiehať ľudia, ľudia nadiktovaní Bruselom, ľudia pohodlní a vyhovujúci Petrovi Maďarovi proste ne, budú dosadení či už do talárov alebo, alebo do policie medzi vyšetrovateľov a tí, ktorí možno ani nešli povoli Orbánovi, ale hájili suverenitu Maďarská v niektorých sporoch, ktorí sú nepohodlní pre Brusel, prostě budú vyvenení. Tretí bod, s ktorým súhlasil, bolo obnovenie slobody tlače, a teda, že zastaví, zastaví verejné financovanie médií, ktoré majú nejakým spôsobom príjmy zo štátu, hej, že, že, ktoré, ktoré boli ako keby pro, proštátne. No to je tiež, to je tiež taký krok o, dobré, ak Viktor Orbán cez štátny rozpočet podporoval o, šírenie svojej nejakú propagandu. No som zvedavý, ako sa to, to odzrkadli. Toto není ale až tak dôležitý bod. No a ten štvrtý bod, s ktorým súhlasil, bolo obnovenie slobody v akademickom prostredí, teda koniec politických zásahov na univerzitách. Zaujímavá ma pri tomto štvrtom bode. Alebo s tým súvisí aj LGBTI, propaganda na školách, že či je súčasťou tá, tá, tá, tá, ten koniec tých politických zásadov na univerzitách a školách, či je súčasťou aj to LGBTI, alebo nie. To, to, to sa ešte nechajme prekvapiť, uh, ale z toho, čo teda o Petrovi Maďarovi do dnešného dňa viem, si myslím, že... <laughs> že táto kampaň spustená tým kolektívnym západom sa do škôl v Maďarsku nedostane, pretože, pretože podľa neho je ten plot, ktorý je na južných hraniciach Maďarska stále nedosť vysoký, ten posilný. E, tie, tie jeho záujmy, záujmy Maďarov sú nadradené nad všetky ideologické milné predstavy Bruselu. E, Ej, rúská ropa je potrebná pre Maďarsko, Ruský plyn je potrebný pre Maďarsko. Je, je dôležité povedať, že Maďar si to uvedomuje a na o tom hovorí, že, že teda potrebuje, potrebuje Maďarsko na to, aby ich hospodárstvo, ich ekonomika prežila tú rúskú ropu, rúský plyn a teda bude robiť všetko pre to, aby sa k nej dostal. Dokonca povedal, že je ochotný rozprávať sa s Putinom ak sa ten ozve prvý, hej, toto tiež treba zdôrazniť. Uh, to je suverný postoj človeka, možno, ktorý si o sebe moc myslí, ale <kým> toto je suverný postoj človeka uh, uh, v pozícii premiera. Uh, páči sa mi, niektoré, niektoré tie postoje toho Petra Maďara sú správne z pohľadu národno-štátnych záujmov. A uh, som veľmi zvedavý, že koľko, z tých 35 miliardov tá Európska únia mu tá komisárka pustí za to, že teda urobil ústoky len v štyroch bodoch z tých 27. Keď sme rozprávali ale o tom, o tom že 7 milovými čižmami preskočil Slovenskom do Polska za tým Tuskom a potom 7 milovými čižmami preskočil Rakúsko do Nemecka, tam, tam to Rakúšaňa sú ja som sa, po, sa sekol počas toho, ako som rýchlo chcel povedať myšlienku. Uh, uh, treba zdôrazniť jednu vec, že pred tými, pred tými samotnými voľbami uh, boli zverejnené informácie o tom, že Peter Maďar teda bral každý týždeň 5 miliónov eur od uh, Ukrajincov od Zalenského na svoju kampaň. A samozrejme niektoré otázky nie sú zatiaľ zodpovedané a asi ani nikdy nebudú, keď si vymení ľudím aj medzi vyšetrovateľmi a sudcami, <kým> že kde zobral peniaze napríklad na ten obrovský, na to obrovské zhromaždenie v Budapešti, ktoré stalo približne 1,5 milióna. Um, keď išiel teda za tým mercom, ktorý je bývalý riaditeľ Blackroku. Vieš, vieš, čo je Blackrock. To, to je jedna z tých najväčších nadarodných korporácií, ktoré s Vanguardom a z State Street um, ovládajú obrovské množstvo aktív celého sveta. Je, skoro polovicu, ak nie viac, ako polovicu. Uh, tak za týmto človekom, za tým mercom, teraz myslím, za kancelárom Nemecka, uh, bol aj na jeho, na jeho túr, túr de, e, túr de hľadanie finančných zdrojov Zelenský. A Zelenský oznámil Mercovi, že tá družba bude spustená. To si určite zachytil. A to, áno, áno, samozrejme. A pri tomto musím zdôrazniť tú, tú zaujímavosť, že, že Peter Maďar Peter Maďar, podobne ako Fico, si je vedomý toho, že sme akýmisi satelitmi pre, keďže sme súčasťou Európskej únie, sme satelitmi pre lacnú pracovnú silu a lacné energie e, pre Nemecko. Ako, ako, ako si stroj, alebo srdce, srdce ekonomiky srdce premyslu Európskej únie. Sme na Nemecku závisli a a preto, to je tá to je zodpovedaná vlastne otázka pre tých, ktorí sa pýtali a pozastavovali sa nad tým podobne ako Robert Fico, že prečo prečo Zelenský prečo Zelenský utekal za mercom pošepkať mu, že teda družba nikdy derava nebola a teda tá ropa bude tec s koncom apríla tohto roku cez Slovensko aj pravdepodobne do Nemecka a teda aj do Maďarska, pretože uh, Black... Blackrock je niečo, čo spája aj Zelenského, aj Merca. Blackrock je niečo, čo by teoreticky mohlo spájať Zelenského, Merca aj um, nového budúceho premiéra Maďara z Maďarska. Pretože tie peniaze, ktoré naozaj na tú kampaň mal a ktoré, ktoré, ktoré neboli nejak v malom balíku, Dô, mohli ísť napríklad aj z, z, z vrecák toho Deep Stateu ktorého súčasťou je Blackrock. a keď si teda aj dnes myslím, že pochľuchači podne neuvedomujú, že my sme satelitom e, priemyslu a ekonomiky Nemecka, tak Maďarsko tak isto. a toto je niečo, čo spája všetkých týchto troch ľudí, Zelenského Merca a pravdepodobne aj Maďara Takže jedna dobrá správa spomedzi všetkého toho, spomedzi tých Benešových dekretov, ktoré teda chce otvárať spomedzi toho, že teraz vlastne tá zodpovednosť za, za tie protinárodné kroky Bruselu a, a za tie my vedel, kroky, ktoré majú viesť k hájeniu národnohospodárských záujmov Slovenska, aj Slovenska, ako členského štátu EÚ, prechádzajú na Roberta Fica, alebo Orbán tam už nebude. Je minimálne toto pozitívne, že tá ropa cez tú družbu onedlho poteče, aj keď teda neviem, ako dlho tec bude, pretože. Vďaka Ďakujem tým eurokomisárom, ktorí by mali pracovať pre jednotlivé národné štáty EÚ. Koncom roka 27 už nebudú tu žiadne výnimky. A, a uvidíme, ako sa situácie vymenuje. neskôr, pretože už dnes som tankoval teda by som tankoval, keby Robert Ficer nespravil nejaké ústupky, alebo nevybavil nejaké ústupky, uh, tak by som tankoval 1 liter nafty, to je obyčajné za 2 eur, čo, čo sú, čo proste, ja, ja neviem, či si tý bráne pamätáš, ale pamätám si dobu, keď som tankoval liter za euro keď teda ešte nebolo počuť o progresívnom Slovensku a tí liberáli nemali takú pozíciu ani v mainstreamových médiách, ani v tej, ani v tom Bruseli. A je mi veľmi ľúto, že sa situácia vyvíja tak, ako sa vyvíja a ten hormus, ktorý sme nespomenuli, k tomu nemalým spôsobom prispieva. Je to tak, teraz keď si povedal uh, ja si pamätám, že raz nafta stála aj tesne pod uh, euro. A viem, že mal som uh, Octaviu 1.9 TDI, uh, auto, ktoré bolo známe tým, že malo úžasnú spotrebu. Si pamätám, že som do Bratislavy prišiel uh, a keď som si to prepočítal, som prišiel do Bratislavy za necelých 9 eur. Ako po To bola cena je. nafty na uh, takúto cestu. <lý> Myslím teraz, aby to bolo zrejme, to že aký dlhé sa bavíme, ja som doba, išiel ne? zo Stredného Slovenska, Handlová žiar, Banská Bystrica do Bratislavy. Takáto cesta ma vyšla proste do 10 eur. No, Keby už ideme rátať teraz, tak sme kde ne, 25 No ja zožiliný, tak. ja, zožiliný, ja zožiliný, keď teda uh, by som šiel za autom, ktoré má veľmi dobrú spotrebu. <laughs> Čo také auto nemám. <laughs> <laughs> by, tak... Uh, pardon. Na mam inom aute, dizlovom, keby som mal tých 5,5 litra, no tak mi ma tá cesta tam a späť vyšla 50 eur. to... Uh, mm. No, je, to, je to zaujímavé. Je ten vývoj situácie je veľmi, veľmi nelýchotivý a ako som povedal ten hormúz tomu vôbec nenapomáha respektíve tá agresia USA a, a Izraelu voči Iránu tomu, tomu nepomáha. Ak si niekto myslí, že, že tým tým Dočasným mierom alebo tým, tým, čo momentálne to situácie, ktorá momentálne je v Iráne sa niečo vyriešilo medzi, medzi Spojenými štátmi americkými a Izraelom tak je na absolútnom omyle, pretože len to, že v tom Katari je poškodený ten terminál na to LNG sami, sami tí, tí predstavitelia toho Kataru povedali, že oprava bude trvať 3 až 5 rokov sa, keď, keby dnes, keby dnes Trump uh, uznal, že teda prehral a ospravedlnil by sa Iránu a začal by platiť reparácie a že by sa to všetko v priebehu jedného dňa urovnalo, čo sa nestane, čo sa nestane, tak uh, ten, tá časť toho skvapalneného plynu proste bude chýbať nám, Európskej únie, ďalších minimálne 3 roky. A to sa samozrejme odzrkadlí na cenách všetkého. všetkého. Ten hormúz, ja som to, ty si, neviem, či si počúval predošľú reláciu, hovoril som, že ten plyn, to nie je len o, o tom, že je to skvápalnený plyn, z toho plynu sa vyrába heliom. Tým, že, ten, ten, že tá agresia bola spustená, tak sme v podstate prišli o, o, o, v Európskej únii o 90%, dodávok helia. Helium je dôležité pri výrobe laserov. Lasere sú dôležité pri výrobe čipov. Ak nebudú čipy, nebudú auta. Ak nebudú auta, automobilový priemysel nebude fungovať. A ja sa teraz pýtam, vieš, čo je hnacím motorom tej ekonomiky Európskej únie, respektíve toho Nemecka, ako najsilnejšej ekonomiky Európskej únie? No je to práve ten automobilový priemysel, vieš, ako na, a na ktorom sme my Slovácii bytosť nezávislí. Takže ten Hormuz je veľmi dôležitá záležitosť. Mal som teda možnosť rozprávať sa s tou Libanonkou v tom Taliansku. Rozprávali sme sa aj o Iráne Nevidí to ani ona. Má, oni majú skúsenosti s, s tým, ako sa dá spoliehať na, na Izrael, ako sa dá spoliehať na vyjadrenie Spojených štátov amerických. A to, čo zaznieva zús aj napríklad J.D. Hovenca, že, že on nevidí v podstate nejaký dobrý konec to, to, to, tohto konfliktu počas týchto pár dní, počas toho vyjednávania a myslí si, že tá vojna bude pokračovať a že bude pokračovať dlhodobo. To môže byť kľudne vojna, ktorá bude pokračovať a trvať roky. Vieš, nikto napríklad nepredpokladal, že speciálna vojenská operácia bude taká dlhá ako je. Ale dnes, dnes to vidíme, je to proste vyčerpá vyč, vojna, ktorá, ktorá zmenila v podstate spôsob vedenia vojny. Irán sa tomu prispôsobil, Spojené štáty americké nie. A ich základne, ich základne, ktoré sa zmenšili v okolí. Uh, Iránu alebo na tom Blízkom východe násobne znížil počet, presťahovali veľký počet svojich vojakov a znížili svoj počet základní na Blízkom východe. Spojené to len dokazujú. Dež ďalšia vec, čo, čo to dokazuje, je to, že Spojené štáty americké teraz tlačia na, na, na Ford a na GM, aby začali vyrábať zbranie. To znamená, že automobilový priemysel v Spojených amerických, ktorý slúžil na druhej svetovej vojny ako výrobca zbraní lietadiel, motorov. Pravdepodobne ide slúžiť znovu na výrobu zbraní že toto je smer, ktorý je momentálne nastavený, niekto, aj ja si robím niekedy srandu z toho Trumpa vieš, ja teraz pred tam som natočil taký klip, taký post že že, že rád by som teda rozprával, že, že nejaký mysliteľ, nejaký nejaký veľký mysliteľ z Číny, ako, ako napríklad ja neviem um, Konfucius, mal nejaké prehlásenie, ktoré by sa dalo dopasovať do dnešnej doby. Ale pravda je taká, že mysliteľ ako Donald Trump, ktorý každý deň proste mení svoje nastavenie, mení svoje vyjadrenia o, o tom Iráne, dnes ide v podstate presvedčať celý svet, že vyrieši situáciu s blokádou hormúzu tým, že zablokuje blokádu. No. To, to každému, toto je, a zase sme pri tých zmanipulovaných ľuďoch lebo každému musí byť dnes jasné vďaka konaniu Donalda Trumpa a tej jeho administratívy že tu ide o ten petrodolár že tu ide o ten vplyv Spojených štátov amerických ktorého sa proste nechcú zdať bez boja. on keď nesúhlasí s tým aby Irán vyberal poplatok 2 milióny, v prepočte, v prepočte 2 milióny dolarov, pretože ten poplatok je vyberaný v chuánoch, nie v dolaroch, za to, že cez ten Hormuz idú tankery alebo lode z LNG a, a, a tým pádom obchádzajú Petrodolár. a on Donald Trump tomu chce zabrániť, pretože stráca tým pádom pozíciu ako, ako významný hráč, tak sú proste zaslepení, zmanipulovaní a ne, nechcú to vidieť, nechcú to priznať. Keď nevidia, keď človek, ktorý nevidí, že Donald Trump v momente, keď sa Hormuz zablokoval, dobehol za von der Leyenovou s, s tou ponukou, ktorá sa nedala jednoducho od, od, odmietnúť, že do dvoch dní sa musí podpísať zmluva na odobratie energonosíčov za 750 miliárd dolárov. Nech to stojí, čo to stojí, nech je to akokoľvek. A keď sa táto ponuka nepríjme, tak uh, Spojené štáty Americké, Európskej úny nedodajú ani rupu, ani plyn, ani jadro. Ak si toto niekto, ak si neuvedomuje niekto, že tu naozaj ide o záchranu tých Spojených štátov amerických, ich vplyvu, ich petrodoláru, ako aj rezervnej meny, ako doláru, ako rezervnej meny, tak je, je blázon. Proste je blázon alebo je hlupák, pretože je to do oči bijúca vec. Ak nevidí niekto to, že Spojené štáty americké chcú vytvoriť veľké USA, kde teda do USA bude patriť aj to Grónsko, aj tá Kanada, aj tie malé štáty pod Mexikom, vrátane Kuby Kolumbie, Venezuely. vrátane panami, vrátane. Myslím, že tam je Honduras, myslím, že tam je El Salvador. Ak toto niekto nevidí, že čo sa momentálne deje, tak je proste sfanatizovaný, oklamaný, zmanipulovaný. A ak si to nechce pripustiť, ak si myslíš, že toto sú nejaké konšpirácie, preboha, veci to dohľadajte na tom, na, na, na, na tom Google, dohľadajte si to na tých sociálnych sieťach, keď ste si to nevideli v tých televíziách. Keď ste to nepočuli v tých radiách Pozrite sa na to, aké vyjadrenia mal Hexek, pozrite sa na to, aké vyjadrenia mal J.D. Vance, pozrite sa na to, čo hovorí Trump Čo hovorí o Európskej únii Čo hovorí o Severoatlantické aliancii Ako sa správa na tom Blízkom východe Pretože to všetko sa odzrkaduje Na, na našej životej úrovni Možno, že to ľudia dnes necítia, vieš, že, že, možno, že to dnes necítia ešte tak strašne, že ešte to stále vedia utiahnuť aj tú naftu, aj ten benzín, aj tie potraviny, ale ono sa to zodňa na deň zhoršuje. Je to tak, že tí ľudia v podstate vnímajú zatiaľ a postupne si zvykajú. Bola tu korona, bola tu, je tu Ukrajina, tam tečie krv, e, Krv v púšti, v Iráne, je ešte stále dostatočne ďaleko. Tá nafta, no stojí viac. Áno, ešte ale stále si to tí ľudia dostatočne nevedomujú. A to ti chcem teraz povedať. Si, to tu, si tu načrel extrémne množstvo tém. Ten svet je naozaj, je, je naozaj mimoriadne, mimoriadne komplikovaný, popreplietaný, Tú dina, tá dynamika je nezastaviteľná, všetko so všetkým súvisí, spomínal si tu Black Rock, e, áno, bolo povedané aj čo to je, e, prešiel si od e, Petra Maďara cez e, Volodímira Zelenského e, k Mercovi a Guršule von der Leyenovej, zrazuje tu Donald Trump a tak ďalej. My keď tie, a, Presne ako hovoríš, tie, tie údaje sú všetky dohľadateľné. E, ja napríklad som aj toho názoru, že keby nebol prezidentom Donald Trump, ale e, Kamala Harrisová, tak e, ne, nedeje sa nič inak. Uh, nič inak uh, dialo by sa to rovnako aj to, že vojna v Iráne že sa na ňu Američania pripravovali že aj tieto údaje, tieto údaje sú dohľadateľné že na ten Irán sa chcelo zaútočiť, bolo to v pláne aj prečo to bolo v pláne a jednoducho toto všetko sa deje a tu chcem ešte upozorniť e, na jednu a odporúčam to každému si pozrieť. si dávno, bolo to asi pred 15 roky, myslím, že naozaj 2011 alebo tak nejak, sa odohrávala v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konferencia, ktorá niesla názov Alternatív SN an Answer teda alternatíva ako odpoveď vystupovali tam Viacerí ekonómovia a prognostici, medzi nimi bola aj Ilona Švihlíková z Česka, bol tam aj americký ekonóm, bol tam Peter Stániek zo Slovenska, Eduard Chmelar. A títo ľudia tam rozprávali, mali tam také 20-30 minútové vstupy prednášky vlastné a už tam bolo jasne povedané, Peter Stanien to cez čísla tam uvádzal, cesty makroekonomické, ekonomické ukazovatele. Prejste na tú prepletenosť všetkého so všetkým. Eduard Chmelar tento zase zaklincoval, alebo tým, že je zasiaté na každom fronte na to, čo evokuje globálny konflikt. A jednoducho ja z roka na rok, ja si tú konferenciu raz za rok. Každý rok pozrem, teda videl som ho asi 13, 14, možno 15 krát. Ja mňa mrazí e, vždy, keď si ho pozriem, že ak sa tí ľudia tam nemýlili, pretože sa len naplňajú tie prognozy, o ktorých, o ktorých hovorili a teraz e, v tej dobe my priamo, priamo žijeme v podstate. A, a niekedy mám pocit, že e, keď sa aj zamýšľam, že ako ľudia vnímali začiatok mm, druhej, svetovej vojny alebo prvej svetovej vojny. Hej, pretože najskôr to začalo to prvým výstrelom, hej, nejakým prvým dňom, hej, kedy sa to ešte, to ešte tí ľudia na druhý deň alebo o dva týždne od začiatku e, toho dátumu oficiálneho, že začala sa prvá svetová alebo začala sa druhá svetová, tak dva týždne po tomto dátume ešte tí ľudia, ktorí v tom čase žili, oni neboli v tom, že to je svetová vojna, ešte bola ďaleko. Preto možno, ak tento svet ešte bude v podobe existovať a bude mať kto písať o 50 rokov e, dejepísnej knižky, tak možno, že e, bude oficiálny dátum začiatia 3. svetovej vojny e, dátum spred dvoch alebo troch rokov, hej, a tak ďalej, že už možno, že sme v tom konflikte, už sme v tom globálnom konflikte dnes tu. Takže naozaj to, to čo tu aj teraz stojí pred tými elitami, pred tými, kto sa snaží tú situáciu pochopiť, analyzovať, a tu, ako si je hovoril, všetko je naozaj dohľadateľné, ale je to overiteľné, že sa to naozaj povedalo, že to naozaj stalo, že to má jasnú líniu. CIA píše výhľadové správy, čo je v pláne Máme tu Wikileaks v dispozícii, hej, Panama Papers a tak ďalej. To sú veci, ktoré my tu vieme dať dohromady. Celý balík všetkých možných informácií, lenže ako sme sa bavili a čo som hovoril aj ja, Flinov Effect skončil, ľudia sú stále lúpejší a obmedzenejší a bohužiaľ nie je už v ich v kapacite človeka všetky tieto informácie vstrebať, vyhodnotiť, posúdiť a vnímať ich v tej, tej Tej, v tej kauzalite, v tej súvislosti e, ako jedna vec ovplyvňuje druhu, druhá treťu a navzájom všetko hej, nejakej, že sa všetko odohráva v jednotlivých rovinách, všetko to rámcuje jedno, jeden systém takže iní, pochopíme a nerozumieme, čo sa deje za bránami Medzinárodného menového fondu, čo sa deje v Svetovej zdravotníckej organizácii. Naozaj, naozaj ten svet je tak komplikovaný, tak komplikovaný, že nie je možné už ani v úplnej ľudskej sile pochopiť to dianie ako také, ale je potreb možno, že pre možno upokojenie, ak by som nechcel strašiť e, m, vyňať možno, že nejaké, nejaké, nejaké, nejaké my by sme možno, že sa mohli pokúšať e, urobiť nejaký návod, alebo dávať nejaké vodítka, že kde, kde sa dajú vyzbierať tie správne informácie, čo robiť, alebo čomu sa vyhýbať e, Už bolo povedané jednokrát opatrenie. Tiež patrí medzi tých, čo nepozerajú televízor. Ej, tiež si radšej dohľadávam, hej, mám svoje kanály, že čo sledujem, kde vidím tie informácie, viem, čo ma neoklamalo. hovorím, že sa rád vraciam aj k tým veciam, ktoré som počul pred 15 rokmi. Tí ľudia sa nepomýlili, ktorí to povedali. Pred 15 rokmi dozadu tí ľudia nepomýlili sa a ja budem toho človeka počúvať alebo jeho, uh, jeho názor ma zaujíma, keď chcem pochopiť uh, dianie dnes lebo tento človek sa nepomýlil. <kým> Takže nebudem počúvať alebo čítať stĺpky Imana Mikloša, hej, hovorím rovno. Hej, nebudem čítať e, toto a toto, lebo jednoducho nebudem sledovať televíziu, ktorá ma klamala, hej, o tom, že vojna výraku, hej, zbranie hromadného ničenia, ktoré nikde nie sú a žiadne ospravedlnenie, žiadna korekcia, nič, nebudem tým pádom sledovať. To isté platí o ďalších televíziách a portáloch. Skratka, keď niekto raz a potom kramal druhý, tretí a potom nespočetkrát a ani raz sa neospravedlnil alebo nekorigoval. E, Zlyhavajú médiá, proste tu je naozaj všetko, tá, už to začína naozaj všetko vyzerať tak, ako to bolo v tom orvelovom 1984. A naozaj e, dokladuje to aj tento absurdum, ktoré si už tu tiež dneska spomenul, Hej, e, mierna Ukrajina, zbierame na tank, hej. Proste to je niečo, to je niečo neskutočné. Takže ako nechcem, aby bola e, táto dnešná časť ukončená e, pesimisticky a skepticky, ale, ale asi veľmi pozitívne ukončiť nemôžeme. No. Uh, je to tak um, ja sa, je, ešte, Žiadnu z relácií neukončujeme nejako pozitívne, lebo naozaj sa nedá ja častokrát som už povedal, že Tretia svetová vojna prebieha len zatiaľ u nevidíme konvenčne prebiehať na Slovensku <kým> zatiaľ sa to odohráva ešte stále ďaleko od našich detí, od našich žien, od našich kamarátov, ktorí možno pôjdu bojovať, možno pôjdeme aj my, možno nás to nemine <túť> možno to nebude len o tom, že za 50 rokov to niekto bude konštatovať, ak ešte niekto bude mať vôbec čo konštatovať. Uh, ja by som uzavral dnešnú reláciu s tým, že von der Lehenová si myslí, že najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme. <túť> tak pravdepodobne najlacnejšie, teda ten LNG plyn, ktorý sem Katar nedovezie ďalšie 3 až 5 rokov. Musíme si na to asi pravdepodobne vzniknúť, pretože ľudia ako ona v politike, v médiách, v mimohľadkách, ale aj tí jednotlivci, tí aktivisti, aj tí humelci, či už oklamaní, alebo tí, čo klamú, <kým> nepomáhajú tomu, aby ľudia nejakým spôsobom precitli. Práve naopak, pomáhajú tomu, že vychováme generácie snehových vločiek detí, ktoré nikdy nepoznali. Netreli biedu. Nikdy nie. Zažili nič zlé, za čo som rád, ale ako si povedal, vďaka tomu flínovému efektu vychovávame generácie a vychovali sme generáciu, ktorá je hlbšia ako tá predchádzajúca, čo je veľmi nebezpečné. Doplnil by som ešte na konci, pre tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa pravdu, dozvedieť sa, ako to v skutočnosti je v tých vojnových e, konfliktoch v tých iných štátoch, či už e, na Dombase, v Luhansku, Donecku, v Záporovskej oblasti, v Iráne, v Libanone, v Gaze, tak e, budete mať možnosť vidieť dokumentárne filmy na festivale, dokumentárnych filmov Čas našich hrdinov, ktorý sa bude konať 29. a 30. mája v Bratislave, svoje respektíve svoj záujem, môžete poslať cez mailovú adresu na festival domov -ns ešte raz to zopakujem festival zavinač domov pomočka A s tým sa s vami v podstate rozlúčim, pretože už preťahujeme 10 minút. Dúfam, že sa Peter nebude. Na mňa na nás hnevať. Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vole. Buďte so svojimi milovanými, pretože minimálne podľa profesora Jianga, ktorý cez čísla podobne ako Švihlíková, stanek a analytici, ktorí sú naozaj za brány v úvahu v celom svete tvrdí, že sa rútime do tretej svetovej vojny a že sa aj nevyhneme. Hovorím o tej konvenčnej. Takže majte sa, Braňo, aj ty, môže sa rozlučiť. Zatiaľ, ahoj. Ďakujem pekne, pridávam sa k tebe. Takže všetkým želám peknú jar a veľa šťastia. Držme si palce, že, že, že niečo nás osvieti. Že niečo nás osvieti. Ja sa zo svojho uhla pohľadu snažím ja sa snažím robiť aspoň osvetu, aspoň, aspoň na malom priestore, ale uh, musíme, musíme, musíme niečo robiť. A, a každý zo, svojho, zo, svojho, zo svojej pozície by mohol vplývať aspoň na to svoje najbližšie okolie. Predsa len ešte ten zdravý rozum tu má nejakú sílu. Áno. A zlo môže zvýťazit iba, keď dobrí ľudia nič nerobia. Takže Spolupracujeme a bojujme za mier spoločne. Majte sa. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.